Bé, bona tarda. Començaríem, començaríem la, la sessió plenària d'1 d'octubre, d'aquest mes d'octubre. Uh, tenim la presència efectiva de, de 20 regidors, sou, sou coneixedors des d'ahir de la renúncia del regidor Albert Estar, per tant, en tant no sigui nomenat un, un nou regidor, seríem aquests 20. Si s'incorpora senyor Cruanyes, doncs començaríem un breu resum de l'activitat institucional que he portat a terme com a alcaldessa des de l'últim plenari el divendres 4 de setembre amb motiu de la Fira del Vi doncs vàrem procedir a la seva inauguració i a la salutació i visita de tots els estants així com el pregó pel senyor Paco Pérez, pregoner d'aquest any i a la inauguració del Museu del Juguet d'una maqueta d'un tren d'un magnífic tren que us recomano moltíssim que aneu a veure si encara no ho hem fet de eh, cedit pel senyor Andrés Costas, eh, que estan aquí en una sala eh, exclusiva d'aquest museu del, del Joguet de Figueres. L'endemà van fer la marató de donants de sang a l'Hospital de Figueres i el diumenge vam fer una festa de final d'estiu per part de l'associació de veïns molt activa com és l'associació del barri d'Enric Morera amb un concert dels músics Josep Maria Sorrell i Luis Lozano. El dijous 10 de setembre, en motiu del dia, de la conferència de ciutat que venim fent prèviament a la Diada de Catalunya, vam rebre el senyor Vicenç Villatoro que va assignar el llibre d'honor de l'Ajuntament i va fer la conferència de la Diada en el convent de Caputxins. El divendres 11 de setembre van fer l'ofrena a Floral, el monument dels drets del poble, com venim fent eh, habitualment, organitzada per Òmnium Cultural i per l'Ajuntament. El 13 de setembre vaig assistir a la festa de la Varema, de la denominació d'origen d'Empordà, aquest any a, a Vall d'Obrega, al Baix Empordà. El 16 de setembre vaig inaugurar, inaugurar les segones jornades flabològiques iberoamericanes que es van fer a la Fundació Vergés i Jaume, aquí a la Rambla, el, 18, el divendres 18 de setembre vaig visitar, en el marc d'unes visites que vaig fer a tots i cadascun dels centres educatius de la ciutat, vaig visitar l'escola L'Amistat amb, amb la regidora Marc Casas. El dissabte 19 de setembre vam inaugurar aquest eh, rocòdrom en les instal·lacions de, entre la piscina climatitzada i la piscina descoberta. El dilluns 21 de setembre vaig assistir al Dia Mundial del Turisme, al Castell de Viard, el vespre, el primer dels actes commemoratius del 20è aniversari de l'Associació de Malalts d'Alzheimer a la catequística. El divendres 25 de setembre vaig visitar l'escola Parc de les Aigües juntament amb la regidora d'Educació, Marc Ases, i a la tarda vaig visitar en el centre de formació integrat, en una aula que té cedida de l'Ajuntament, una activitat molt interessant que és de formació en acompanyament del dol, o sigui, format voluntaris per acompanyament del dol, que fa el grup Temps. El dissabte 26 de setembre vaig assistir al dinar popular de l'Associació Malalts d'Alzheimer a la plaça Josep Pla, a la tarda a la desfilada de models del Comerç Fashion Day, promoguda per Comerç Figueres, i a la nit al sopar de celebració del 19è aniversari de la Colla Castellera de Figueres. El dilluns 28 de setembre es va inaugurar un nou curs del projecte educatiu Socioeducatiu Casa meu, i eh, dimarts 29 de setembre vaig acompanyar a tots els operadors turístics que ahir el de matí estaven en el castell de Sant Ferran amb motiu de eh, vaig acompanyar-los a la canònica de, de Vilabertran un una, una mica d'esdeveniment de, de recepció i ahir estaven en el castell de, de Sant Ferran en, en el marc del de, Vall Catalònia on operadors turístics i empresaris del, del sector doncs fan una, feien una, una sessió de, de workshop per vendre les seves respectives destinacions turístiques aquesta és resumidament l'activitat la, institucional que he dut a terme passaríem al punt número 2 de l'ordre del dia ratificar el decret d'alcaldia de 31 d'agost pel qual es va acceptar una subvenció atorgada per la Diputació de Girona per la instal·lació d'una caldera de biomassa a l'escola Pous i Pagès té la paraula el regidor de MediInvient el senyor Francesc Cruanyes Gràcies, alcaldessa. Bé, no, no llegiré el decret, tots vostès el tenen, el poden llegir fil per randa. De la caldera i les seves característiques també em vam informar en una anterior ocasió, recordar només que a l'agost de 2015 ens va atorgar una subvenció, la Diputació, de 68.396 euros per la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa a l'escola Pous i Pagès i que la inversió total puja a 183.233 euros amb 15 cèntims. Primer de tot voldria fer constar que una vegada fet inspeccionar pels tècnics de l'Ajuntament la caldera del Pous i Pagès eh, està arribant ja al final de la seva vida útil en un centre on treballa aquesta caldera a ple rendiment i que per tant convenia era convenient la seva substitució. Seguint els criteris d'eficiència de l'àrea de medi ambient es va creure del tot oportú aprofitar el canvi per substituir la caldera convencional per una de biomassa que malgrat la subvenció esmentada tindrà un cost a aportar també per l'Ajuntament, però si tenim en compte que la despesa en manteniment energètic de la caldera actual és de més de 35.000 euros anuals, en pocs anys l'estalvi serà més que evident a més de tenir en compte també els factors de no contaminació que aportarà la nova caldera. Segons les bases reguladores de la subvenció, l'objecte de l'ajut s'haurà d'executar a través de contractes amb empreses de serveis energètics i es delega a la Diputació de Girona la gestió de la contractació així com l'assistència tècnica. Per tant, s'accepta la subvenció amb el compromís de despesa per l'import de 35.059 euros anuals, que és l'equivalent a la despesa actual de subministrament i manteniment energètic. Finalment, només, eh, com ja es va dir també el seu moment, afegir que l'estella que cremarà en aquesta, en aquesta caldera disposarà de tots els certificats de gestió forestal sostenible, tenint en compte fins i tot la penalització per les emissions del CO2 en el transport. Senyor Monfort Sí, bé, el, el vot del nostre grup serà afirmatiu tot i que també ens agradaria fer notar que ens hagués agradat més entenent que és una línia que ha la, la Diputació de Subvencions però que ens haguéssim sentit molt més còmodes arrebent una subvenció entre l'Ajuntament de Figueres hauria pogut triar el seu proveïdor eh, i quin tipus de caldera o quin tipus d'equipament volia muntar en, el, en les escoles de, de la ciutat tot cas, hi votarem a favor, creiem que és un projecte interessant, però ens hauríem sentit molt més còmodes d'aquesta manera. En qualsevol cas, l'Ajuntament s'ha acollit a un programa bo i fet, que en el seu moment també va ser debatut, consensuat per i comprovat pels tècnics propis de, de Medi Ambient i pels propis de la Diputació de Girona i que hi han donat o s'hi ha donat el vistiplau entenent que eren el, els més eficients per, per aquest cas. No hi ha cap més intervenció, per tant entenc que per unanimitat és acceptada aquesta ratificació i estem tots d'acord. I el punt 3 seria ratificar el decret d'alcaldia pel qual es va aprovar la memòria de sol·licitud de subvenció pel programa de treball i formació per persones aturades beneficiaris de la renda mínima d'inserció 2015. Té la paraula el regidor de, de Promoció Econòmica i Ocupació, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, eh, aquest és un programa eh, que d'alguna manera tots he, en converses d'aquestes que hem tingut en alguna ocasió hem tingut en el cap, és a dir, hi ha persones aturades i hi ha treballs a la ciutat que moltes vegades veiem que són necessaris i hi ha la combinació de poder donar a aquestes persones que estan rebent en aquests moments la renda mínima d'inserció un treball que els hi permeti aquesta utilitat social i pràctica. Aquest programa contempla la contractació d'aquestes persones, d'aquest col·lectiu, durant sis mesos per a la realització d'accions ocupacionals i pràctica laboral en sectors i activitats municipals d'interès general i social. Al municipi de Figueres ens assigna la quantitat de 24 treballadors aturats per sectors d'aquesta renda mínima d'inserció a contractar. El cost de la contractació subvencionable és de 850 euros bruts mensuals per 6 mesos de contracte a jornada completa i eh, més els costos de la seguretat social per treballador. Es preveu una subvenció a més de 3 euros per hora i persona per impartir entre 20 i 30 hores de formació en competències transversals que permetin que quan acabin aquest, uh, aquests 6 mesos estiguin millor preparats per poder accedir en el mercat laboral. En aquests moments, evidentment, l'atur és un gravíssim problema i que moltes persones no disposen de la cotització suficient per assolir prestacions d'atur i es veuen abocats a l'exclusió social la renda mínima d'inserció és un recurs per evitar aquest risc però pot comportar en canvi que la situació de pensió es vagi aguditzant i es converteixi en endèmica i vagi en contra precisament d'aquesta inserció laboral que és el que es pretén. Per tant, es considera prioritari aquest inici de programa. Es proposa aprovar la memòria de sol·licitud d'aquest programa de treball i formació que s'adjunta, suposa la contractació d'aquestes persones dins dels següents programes. El programa número 1, un programa anomenat Equip de Neteja i Manteniment de Zones Verdes i Espais Naturals de Figueres. 5 persones, per la qual cosa es sol·licita una subvenció de 40.000, 0,73 amb 40 euros. Dependran del Servei de Medi Ambient i Suspensibilitat, supervisats per Benestar Social i per el Servei Municipal d'Informació i Orientació per l'Ocupació Les Mio. Un altre, el projecte número 2, neteja i desinfecció i condicionament de locals i espais municipals. 3 persones, la subvenció és de 24.044 euros i així mateix seran supervisats per benestar social i les mio. El projecte número 3 és sensibilització medioambiental dels ciutadans de Figueres. 7 persones per les quals es sol·licita una subvenció de 55.290,48 euros i dependran del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i supervisats per Benestar Social i l'ESMIO. Un projecte número 4, anomenat Manteniment d'edificis i espais públics de Figueres, 4 persones amb una subvenció de 32.796 euros i dependran del Servei de Conservació i Manteniment de l'Espai Públic de... amb supervisió també de Benestar Social i l'ESMIO. El projecte 5, Mediació Intercultural en la zona oest de Figueres, amb la contractació d'una persona amb una subvenció de 7.898 que serà supervisada aquesta persona tant per l'equip del Pla de Desenvolupament Comunitari com també serveis de benestar social i l'ESMIO. Els costos d'equipament de personal i materials derivats d'aquest projecte són 1.730 euros i la resta de costos de materials, una previsió de 15.300 i la indemnització dels treballadors s'han de preveure a pressupostos municipals del 2016. Presentarem aquest programa de treball i formació, sol·licitem la subvenció de 160.103 euros en total i per la contractació d'aquestes 20 persones aturades beneficiàries de la renda mínima d'inserció durant aquests 6 mesos i 1.800 euros més per les accions formatives que hem esmentat. Necessita algun aclariment? Doncs s'entendria ratificat, també. I el punt número 4 és donar compte de la contractació que es va fer com a personal eventual o de confiança a la senyora Maria Àngels Vila-Safon per ocupar el lloc de treball de coordinador de tinent d'alcalde. Eh, donar compte d'aquest decret el regidor de Recursos Humans, el senyor Jordi Masquet. Gràcies, senyora presidenta. Els llegiré el decret. El ple de l'Ajuntament, a la sessió de 16 de juliol de 2015, va acordar crear, entre d'altres, un lloc de treball de personal eventual, denominat coordinador del tinent d'alcalde, i aprovar la fitxa descriptiva. Procedeix nomenar la persona que ha d'ocupar aquest lloc. Són d'aplicació els articles 304-306 del TEC Refos de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que va ser aprovat pel Decret Legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2-2003, de 28 abril, 104 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les baixes de règim local, 12 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i 9 a 15 del Reglament del personal del servei de les entitats locals que va ser aprovat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990 de 30 de juliol. El ple de l'Ajuntament en sessió de 16 de juliol de 2015 va acordar crear, entre altres, un lloc de treball personal eventual denominat coordinadora, però per tant procedeix nomenant la persona que ha d'ocupar aquest lloc. Per tot això l'alcaldessa presidenta resol nomenar amb caràcter de personal eventual de confiança o assessorament especial amb efectes a partir del dia 14 inclòs de setembre de 2015, la senyora Maria Àngels vila per ocupar el lloc de treball de coordinadora del tinent d'alcalde amb les condicions que consten a la fitxa descriptiva del lloc de treball i les determinacions que figuren en el pressupost general vigent. I segon, donar compte al ple d'aquest nomenament, efectes del que disposa l'article 141 4 bis 6 de la llei 7 barra 1985, reguladora de les bases de règim local. Entenem-se que no es produiran variacions en el nombre i característiques del personal eventual nomenat fins que l'alcaldia doni compte al ple d'aquestes variacions. Senyor Montfort. Sí, simplement des del nostre grup municipal tornar a insistir en que en aquesta barreja de model gerencial i polític amb, amb dedicació que ha triat aquest govern no és el nostre model, creiem que hi ha excessiva càrrega econòmica eh, mantenint els dos models i que per tant eh, segur, segur que la senyora Àngels Vilasafón farà una magnífica feina però no podem estar d'acord amb, amb, amb aquest decret. Senyor Amello. Gracias, alcaldesa. Eh, bueno, nosotros más o en el mismo sentido. Eh, nada que decir sobre la señora Mar María Ángels Vila-Safón, pero desde el primer momento no estábamos de acuerdo con, con este puesto y por lo tanto tampoco nos mostramos de acuerdo con, con lo que aquí se ha leído. Señora Almedo. Sí, amb la mateixa línia, doncs hi ha una de les coses que no vaig aprovar en el, prim, en el principi, en el cartipàs perquè evidentment, a veure, una cap de gabinet jo crec que l'alcaldesa sí que la necessita una persona d'assessorament doncs, ara crec que en aquest cas doncs, el primer tenint d'alcalde eh, no Eh, perquè llavors això suposa doncs, un cost 65.000 euros per part doncs, de l'acat de gabinet de l'Alcaldesa i, i crec que són 44-45.000 a euros suposa per les arques municipals 100.000 euros aquí sempre hi havia hagut una persona no? per, per, per ajudar, entenc que sí eh? o sigui per exemple jo l'acat de gabinet de l'alcaldessa l'hagués aprovat si això s'hagués fet per separat no? però en aquest cas considero que no eh? vull dir que res a dir de l'avàlula personal d'aquesta persona i que crec que farà una bona tasca però bueno, això és un decret, de, bueno, això és ratificat però no em sembla, eh? bé, oportú, gràcies. En tot cas era un donar compte, eh? no se'l no sotmetia a votació. Molt bé. El punt número 5 és el dictament relatiu a disposar dels fons dineraris afectats al patrimoni municipal del sol i l'habitatge per l'exercici del dret d'adquisició preferent d'habitatges. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regidor d'habitatge el senyor Pere Caselles. Sí, gràcies senyora alcaldessa. Bé, el, el dictamen es refereix doncs, a, arrel del decret, llei, del decret llei de mesures extraordinàries i urgents per mobilització d'habitatges provenents d'execució hipotecària. L'Ajuntament té la possibilitat doncs d'adquirir pisos per posar el servei de les persones amb necessitats, amb necessitats urgents habitacionals. Nosaltres el que fem és donar compliment, a partir, si vostès veuen en l'exposició de motius, han arribat ja diversos, diversos, eh, possi diverses possibilitats que hauríem haver pogut, fer aquest, eh, pogut fer aquest retracte, però el que hem fet és preparar doncs, un, un, un seguit de verems objectius per poder executar aquests, eh, aqu aquesta possibilitat. En definitiva, el que fem és establir-ho, com diu en la part dispositiva. Són pisos que no superaran els 80.000 euros per cada habitatge i amb el preu eh, i si ha d'incloure doncs, les obres de condicionament i reparacions necessàries per cada imatge, que no pot superar una escala per cinc zones del pla, que són les següents, i en funció també de l'antiguitat dels pisos. És a dir, que hem intentat és objectivar perquè eh, per poder portar a terme l'adquisició. La, eh, zones la zona 1 seria el centre, zona 2s doncs, el centre històric, mm, la part oest de la ciutat, excepte Turró Baix, bon Pas, creu de la demà correus, la part 3, doncs eixample i part eh, 5, perdó, part 4, horta capellera i la part 5, doncs que ho dobrem molt bon millor, bon pastor, eh, turó baix que no, turó baix és eh, zona 4 i marca de d''. I per últim, a pesar d'aquesta objectivació, doncs, tots els pisos seran inspeccionats per als tècnics municipals per tal de donar doncs, l'hoquei okay a l'adquisició. Uh, també tot el que es pugui adquirir es fa amb càrrega al patrimoni de l'habitatge, que en aquest moment hi ha una quantitat de diners molt important i eh, els pisos s'escriuran en aquest patrimoni de l'habitatge que és, és un patrimoni autònom de l'Ajuntament. Espero que amb això puguem de seguida començar, doncs, a, aquesta setmana, permetin-me informar-vos, ha arribat un que no complia, crec que de seguida podrem disposar doncs, habitatges que sí que compliran i exercirem el dret de retracte doncs, a, fins on, a, on et puguem a, anar cobrint les necessitats. Efectes d'acte, doncs... A, Di, acord, proposem el ple dels acords següents disposar dels fons dineraris que els habitatges s'inscriuran al patrimoni municipal que per exercir se eh, posaran en marxa el que els acabo d'explicar de valor, preu, estimació i la inspecció i per últim autoritzar l'alcaldia i presidència per als actes i gestions que calguin sí. Senyor Monfort Sí, gràcies senyora alcaldessa ens trobem davant d'un punt, eh, podríem dir, complicat i que crec que no, no es pot basar no només en si és una manera fàcil de que la ciutat de Figueres pugui augmentar la quantitat de pisos dels que disposa, ja sigui per posar a lloguer social, per atendre famílies, per atendre persones necessitades, sinó que va, molt, va una mica més enllà. És d'aquests punts on... Eh, el CAP et diu una cosa, el COR te'n diu una altra i el SEIN te'n diu una altra en el nostre grup municipal el que ens deia el CAP és que és una bona manera de que l'Ajuntament pugui optar a augmentar el seu parc de vivendes per atendre les necessitats que tinguin els seus ciutadans i ciutadanes el que ens deia el COR és que és una mala pràctica facilitar que les entitats bancàries treguin pisos que vé que procedeixen deacivitats líria entre cometes abusives contra els seus clients i que molts procedeixen de alguns procedeixen de desnonament i alguns procedeixen de decions en pagament. I el seny ens deia que, que davant d'una cosa o de l'altra pot ser un, bon, un bon vot seria una abstenció. En realitat on ens haguéssim sentit potser una mica més còmodes, és més que creant una sèrie de, de normes, de criteris, de, de valoració de quins pisos teníem entre mans, ja sigui per metres quadrats i, o per preu i del que en volíem pagar, era que mai l'Ajuntament de Figueres pagués més per un pis d'aquests que el deute que havia quedat en el seu moment pendent d'aquest pis, perquè ens estem trobant o ens trobarem amb la situació de que l'Ajuntament de Figueres és molt probable que acabi pagant un pis per sobre del deute pendent que tenia aquest pis en el moment en què la família el va donar amb de ser un pagament o es va fer fora una família perquè no podia fer freno a les seves quotes de, de pagament de la hipoteca. Eh, dit tot això, eh, tal com ha anat tot en el govern central de l'estat espanyol els últims anys, no tinc cap mena de dubte de que lluny de la voluntat de facilitar les administracions locals l'adquisició de pisos darrere del que hi ha de tot això, d'aquesta llei que s'ha aprovat en concret d'aquest punt, eh, és facilitar també a les entitats bancàries que donin sortida en el seu, en el seu estoc de pisos eh, i fa, i, puguin fer, eh, i puguin fer també negoci amb, amb tot això. Eh, per no allargar-me més, el nostre vot serà una abstenció, dubtava si fer alguna cosa com un no crític o un sí crític, o una cosa així, com fa la CUP, però finalment eh, en, ens abstindrem amb tots els nostres dubtes a sobre la taula de exactament què estan fent però finalment ens abstenim per facilitar una aprovació perquè l'Ajuntament de Figueres finalment i després de tots els incompliments que ha fet reiteradament durant els últims anys a l'hora d'adquirir pisos i d'augmentar el seu part de vivenda social finalment tingui una opció, una escletxa per tenir aquests pisos eh, criticar que no hem sigut capaços de fer unes bases per tal de poder optar a la compra de pisos en el moment en què es va dir en què es va per una aportació que va fer Esquerra Republicana i també ens hi vam sumar des d'iniciativa durant de dos anys seguits dos pressupostos seguits de posar 300.000 euros d'aquest patrimoni per poder adquirir pisos amb unes bases d'adjudicació que han quedat que han quedat desertes, no s'han fet els deures i ens veiem obligats en aquest moment a fer una abstenció per poder optar aquesta escletxa, quan en realitat el que ens diria el Cor és votar no a facilitar que els bancs venguin als seus pisos en aquestes condicions, a les administracions i que s'utilitzi diner públic perquè els bancs facin negoci quan ja l'han estat fent amb tots aquests durant tots aquests anys. Per tant, una abstenció així és així. senyor Mangola Sí, amb la mateixa línia però amb alguns matisos més en primer lloc en la, en la Comissió Informativa General eh, nosaltres vàrem proposar que es, que es fessin un parell de modificacions en aquest dictamen que veiem que no han sigut considerades l'una era que pensem que marcar en 80.000 euros una xifra rígida i que ben segur que el mercat la posaran fora de joc en poc temps ens sembla que era, que era bé, ganes de tornar a parlar del mateix d'aquí poc temps i en segon lloc i, i més important havíem, havíem demanat que s'afegís una recomanació de que no hi hagués concentració de pisos d'aquesta naturalesa ni en un mateix edifici ni en una mateixa zona eh, en proximitat per, per raons òbvies que no cal, no cal repetir. Per tant, agrairíem que això es tingués en compte eh? i ja de passada eh, que, que, que ho escrivem, perquè és que si no, diem que sí, però després no, és que no. Eh, aquest dictament suposa o suposarà comprar pisos abans procedents a desnonaments o adacions en pagament perquè no, els, perquè no els acabi comprant un fons voltor. Aquests pisos seran destinats a polítiques d'emergència habitacional i això implica crear una roda macabra en què comprem pisos de persones que han estat desnonades per allotjar-hi persones que han estat desnonades. Amb totes les situacions tràgiques que comporta totes aquestes situacions. És a dir, estem fent un nou rescat encobert als bancs. No és l'opció per aconseguir pisos que més ens agrada. Com defensàvem en el programa, mantenim... Que una de les vies ha de ser la sessió obligatòria de pisos buits de bancs i de grans propietaris. Aquesta mesura ja la vam aprovar en aquest P ple una moció del 2014 i encara no sabem com està el seu desplegament. No és un impossible, ajuntaments com el de Terrassa ja fa temps que ho fan em parança amb la llei d'habitatge del 2007, que provem aquest dictamen no vol dir que haguem d'abandonar aquesta via de la sessió. Tot i així, és una necessitat indispensable tenir pisos per a polítiques d'emergència eh, degut a la situació en què estem a Figueres. El nostre serà un sí, però un sí crític. És, és, la CUP som així, sí. Però també és un sí de responsabilitat amb la ciutat. Malgrat que el dictamen està fet amb una llei que rescata la banca, injecta diners als bancs, etc, al final, tot i les contradiccions que això suposa, és bo per a la ciutat que hi hagi més pisos. Gràcies. Senyora Almero. Sí, bé, després d'haver sentit que si s'ha de votar amb el cor, amb el cap, no sé. Bé, bueno, jo ara aquí realment, després d'haver-se sentit a vostès, no, però jo votaré sí que votaré doncs, amb el cap, no? I crec que poder, això no està fet de la millor manera, però hi donaré un sí, perquè crec que és una reivindicació que feia molt de temps que portàvem, no? Doncs que aquests diners de, del patrimoni del sol serveixin per alguna cosa, perquè de fet només poden ser per comprar, no? Doncs, bé, bueno, doncs sí, sí, donaré un sí, sí perquè bueno, si podem obtindre doncs, aquests pisos i que es puguin fer servir per serveis socials i per temes socials, doncs, doncs sí, estem, estem d'acord. Eh? Gràcies. Senyora Lledó. Sí, gràcies, presidenta. Uh, bé, comparteixo pràcticament al 100% el que han dit els companys de, de compromís de la CUP. Nosaltres, no és per copiar, però també farem un sí crític tenint en compte doncs, que no és la millor manera que tal i com ha dit el company Xavier Monfort des d'aquest grup d'Esquerra Republicana hem batallat en l'anterior legislatura perquè hi haguéssin partides de 300.000 euros en els pressupostos precisament per l'adquisició d'habitatges i poder tenir així una borsa d'habitatge doncs, que vagi a les famílies que realment ho necessiten i per tant eh, farem aquest sí crític. Estem fent una passa endavant, que no ha de quedar aquí, que esperem que vagi acompanyada també d'altres, no tan sols en l'habitatge, sinó en tots aquells serveis socials que garanteixin o han de garantir el benestar de tots els figarencs, perquè al final doncs, eh, el municipalisme ha de vetllar perquè els ciutadans doncs, puguin viure millor, per tant estem fent una passa endavant i serà un vot afirmatiu. Sí, senyor Casellas, si vol contestar. Si sí, gràcies, senyora alcaldessa. Home, jo, jo escoltant-los a vostès, ja estic d'acord en què ha de ser un, un xic crític. Primer de tot, senyor Mangol, té raó. Eh, incorporem, si li sembla, no sé com... Esmenes. Una esmena. Per la qüestió de la recomanació que els pisos no es, eh, no es concentrin en determinades zones eh, de la ciutat. No sé com ho podríem incloure en el, en el dictamen com a recomanació. Sí, sí. Sí, eh, però podríem incloure ho en el text del dictamen. Sí, sí. D'acord. Sí, sí, sí. de, de de un segon sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí, o fer un passar autoritzada de la alcaldia a presidència passar-ho en quart passar-ho cinquè i el quart ha establert, podríem fer aquí el redactat. Establir, no? Afegir... no, si us sembla podríem afegir un apartat d'e eh, en, en, en les condicions. La diu que el valor sí. del, dels habitatges no superin en cap cas els 80.000 euros, més impostos, que el preu i l'estimació de les obres de condicionament i reparacions no, no superi l'escala de les cinc zones del, del Pla Local d'Habitatge, el C, que l'opció que finalment exerceixi l'Ajuntament requerirà la prèvia inspecció de l'immoble eh, per avaluar les despeses i podríem afegir un apartat D que en l'acceptació del, del, del dret de, de tanteig es comprovarà, no sé, podem fixar en un número mínim, que els últims cinc anteriors habitatges no s'hagin comprat a la mateixa zona o, o tres anteriors tres. habitatges tre, tres anteriors, o sigui, les, les tres compres últimes no haig recaigut a la, a la mateixa zona, com, com ho preveu en vostès. Recomenar recomanar de no concentrar pisos en un sol en un sol edifici o zona, eh, considerant que la dispersió és un bé per tothom. Don't ofegir aquest punt com, com... Eh? I que, que, no, que no només, és que no sé què passa aquí. Fai ah, perquè tingueu bé. Ah. Que, que no només eh, és positiu pels veïns d'aquella escala o pels veïns d'aquella zona de la ciutat, sinó que també ho és per les mateixes persones eh, beneficiades, perquè eh, anar a viure en un lloc d'acumulació de pobresa estigmatitza a qualsevol persona que hi vagi. Per tant, és un tema que beneficia a tothom. Sí, com, a, com, a de... com, a com, com a motivació de l'esmena es pot posar això a la part expositiva, però... Uh, hauríem de fixar un paràmetre objectiu que permetés objectivament decidir quan es considera que es concentra o no es concentra no, no però si els disseny si ho permeten, el punt D com que diuen el tercer diuen... en cada cas hauran de valorar els criteris següents, afegim un D que els tres darrers que es vagin canviant de zona cada tres pisos, per exemple no? subjectiu. Digues, digues. Bé, és, és, és subjectiu i, i a banda és, és relatiu segons el tipus d'edifici, el tipus de zona. Però bé la, la recomanació eh, si cal afegir-hi un número no i no, perquè no la cal. condició a nosaltres gens ja està bé mantenir recomanació de no concentrar pisos en un sol edifici o, zo, o, so, o zona, eh, obviant la, la motivació que, que és òbvia eh, no? que el que comentava en Lluís. Eh, en tot cas, el que deia el secretari aquesta recomanació és una recomanació eh, si afegim un número i ara ens estem aquí, si són 3 o 5 crec que és una mica gratuït ara dir un número, eh, i d'altra banda és una recomanació, per tant, si deixem en recomanació i tinguem en compte que, que la concentració no afavoreix l'objectiu també de, de, aquest, de la compra d'aquests pisos doncs ja ja queda clar, entenem sí. Sí, doncs incorporaríem un apartat D, en el sentit de, es procurarà no, no concentrar l'adquisició la, d'habitatges en, en, en, en un mateix edifici o barri. Sí, perquè 3 tre, és poc en un edifici de 30 pisos i molt en un de 5 pisos que hi aquesta, hi ha una aquí, hi ha Us sembla bé? Sí. Doncs incorporaríem aquesta esmena Cal votar l'esmena? S'ha sí. de modificar la part expositiva també o no? No, farem, farem constant acte tot, bueno, consta tot l'argumentari del senyor Mangol ja i, i ja està l'acte Llavors sí. l'esmena diu es procurarà no concentrar l'adquisició d'habitatges en un mateix edifici o barri literal L'esmena s'aprova per unanimitat Val. Volia seguir l'explicació Sí Sí, gràcies, senyor Bangor. En canvi, la, la limitació dels 80.000 euros és, és una qüestió que és una recomanació dels serveis tècnics i potser sí que doncs, aquí aquests temps no de tornar a parlar, però tractant-se de la recomanació dels serveis tècnics no voldria tocar-ho. En quant al fons de l'assumpte, òbviament, podem estar d'acord en alguna de les coses que s'han dit. Eh, jo sí que, conem eh, hem la iniciativa legislativa de la que hem estat parlant anteriorment la de la llei 24 del 15 doncs espero que també la qüestió dels desnonaments quedi quedi més paliada en tot cas a veure, sí que es produeix una situació jo no tinc la sensació de que estem facilitant a les entitats bancàries al final estem fent un retracte o un tanteig que el que fa és per el preu que ells són adjudicat, que és un preu molt barat, que surt d'una subhasta, nosaltres hi donarem una utilitat. Això no ho podem canviar. Si eh, els pisos aquests anessin a parar a en l'entitat bancària, finalment l'entitat bancària en moltes ocasions o van a un fons voltor o s'ho queda a exposició i després ho ven per molt més preu. És veritat que les darreres modificacions de la llei d'enjudiciament estableixen doncs, un, un període de temps en el que es condonarà una part del deute personal que ha quedat de la hipoteca en cas que es realitzi per més diners vull dir que la realitat és que no, les entitats bancàries almenys, i que jo faria una distinció senyor Mangol almenys les que estan sanejades no estan esperant que ningú retracti perquè precisament les entitats que estan sanejades el que fan és negoci amb això possiblement les que han estat rescatades sí que li hauria de donar l'error que els estem facilitant per treure's a sobre doncs, actius que aparentment ha doncs, són tòxics i que ells necessiten obtenir liquiditat, no? Aquí podríem estar d'acord, però per la totalitat no. En quant a que no s'ha pogut donar compliment a les mocions, la veritat és que aquest, el, el govern anterior i es varen establir un seguit de concursos que no, que no va funcionar. La realitat era aquesta, amb un intent i unes ganes d'objectivar-ho. En definitiva, al final, el regidor d'habitatge i el govern el que té és un problema solucionat una emergència habitacional i, òbviament, no es el mitjà no justifica els medis de cap de les maneres, però si en una entitat bancària o en un gran tenidor li retirem un pis amb el que acabarà fent un negoci important i el podem destinar... Doncs a, a, a pal·liar una necessitat, recordem que avui només tenim 16 pisos, se'ns hi estar cronificant la gent, tenim gent a pensions doncs aquesta és una situació extrema que requereix eh, solucions que són del dia a dia, a mi tampoc m'agrada així però ho hem de fer per pal·liar doncs, no, no tenir la gent al carrer, aquesta és una mica la situació aviam si aconseguim eh, trobar convenis amb entitats bancàries, sí trobar eh, propietaris doncs, que a través del Consell Comarcal que té la competència també Figueres, puguem disposar d'aquests habitatges per poder fer lloguer social, en definitiva anar-ho Aquest és un instrument més i segurament no és el millor, possiblement és el pitjor de tots, però és el que tenim i el que hem d'executar en, en aquest moment. Seria mal... Perdó, senyor Monfort, si vol contestar. Sí, gràcies per l'explicació senyor Casellas, uh, bé, entengui, entengui vostè que evidentment no és el que més il·lusió ens fa que aquesta sigui l'única via d'adquisició de pisos pel que fa l'Ajuntament de Figueres ara mateix que hi ha hagut molts anys per tirar-ne d'altres endavant i a més a més durant aquests anys el que hem fet ha sigut coses com per exemple traspassar les, moltes de les competències d'habitatge al Consell Comarcal o traspassar-los per exemple la gestió de l'oficina uh, d'intermetrecia hipotecària si sí, des de la regidoria d'habitatge que vostè n'està al cap eh, i s'agafen compromisos com obrir noves línies a part d'aquesta per, per augmentar el parc d'habitatges de, de la ciutat de Figueres o eh, recuperar les competències que es van cedir en el seu moment al Consell Comarcal o agafar les competències en matèria d'oficina d'intermedició hipotecària des d'aquest grup municipal ens començarem a creure que aquesta vegada sí des del govern municipal ens prenem el tema de l'habitatge uh, d'una manera seriosa i ens faria menys recansa uh, fer un sí en aquesta votació que estem fent avui uh, sense pensar que és una coseta més de les que s'està fent um, si vostè agafa aquest compromís uh, realment ens creurem que ara va de, de boixo. Sí, gràcies senyor Monfort, dues coses nosaltres, jo el que li demano és que, deixi, que ens deixi per exemple en aquest govern un període doncs, de 3-4 mesos 5 mesos per veure si amb aquests instruments i amb alguna altra hem aconseguit doncs, pal·liar aquesta situació, és a dir, obtenir obtenir més pisos fins que estiguem en una situació doncs, que permeti cobrir millor o força millor del que ho estem fent en aquest moment que a pesar de tot li asseguro que l'esforç és important en inversió i en, en, en poder anar rellotjant gent a vegades doncs, fins i tot a, a preus que si tinguéssim un pis no ens passaria en quant a la recuperació de les competències miri, eh, també li demano un vot de confiança Estic potser en un altre moment podria pensar que això hauria d'anar així, en tot cas el que té veurem oficina amb l'oficina d'intermediació tenim la sort i la casualitat doncs, que no el Consell Comarcal aquesta competència és meva avui he anat he estat al matí a la Diputació doncs, eh, parlant d'aquests assumptes allò una mica doncs, representant les dues institucions a veure si podem fer-ho d'aquesta manera sense necessitat d'haver de, de recuperar aquestes competències i podem fer que això funcioni que no, ja en parlarem però jo li que li demano és un marge al voltant d'això donat doncs, que finalment jo mateix exerciré aquesta competència allà em sembla que al fer-ho a la mateixa persona els interessos doncs, seran els mateixos que no funciona, parlem doncs, a... con com sigui convenient i per això donc jo li, li demano doncs, que, que replantegi aquest, aquest vot fent aquest marge de confiança doncs, en, el, en el govern. Senyor Mengol. Sí, molt breument uh, aquest és un tema de vital importància per a la ciutat, tots en som conscients fa, fa 4-5 anys que estem com perseguint una llebre pel, pel canvi no, no, no, la, no, no hi ha maneres hem patit, hem patit aquesta situació no, no, per diferents raons doncs no ens hem entès en la comissió tècnica o a favor dels, dels desnonats uh, qualsevol càlcul que sigui que sigui no, ja, no generós, sinó eh, diguem-ne escàs de la necessitat de pisos a, a la ciutat no baixa de 100 pisos qualsevol càlcul que es faci seriosament, en aquest moment servei social, si no estic equivocat, n'està gestionant 32 o 33 eh? entre els de la Generalitat els nostres, de diferents entitats que, que han cedit pisos s'ha de multiplicar com a mínim per 3 aquesta quantitat per, per esponjar per tenir pisos realment a disposició de les necessitats, per facilitar la gestió dels serveis socials, perquè no tinguem aquesta situació d'emergència permanent, sinó que aquest sigui d'una vegada... Tenim els diners per fer-ho, tenim ara la normativa i, i, i l'acord del ple per realitzar-ho. Ens sembla que és una qüestió de, de voluntat política, de posar-nos-hi i de tenir-ho a curt plaç, de tenir aquests 80, aquests 100 pisos, que segurament, segurament és el que necessitem. Molt bé, d'acord. Senyora Omet, no sé si volia dir alguna cosa. Val. Passarem a votació, doncs el dictamen, entenc, vots a favor del dictamen. Abstencions? Resultat, senyor secretari, si us plau. Són més 20 vots, 19 afirmatius, que amb negatiu i una abstenció. El punt número 6 és el dictamen relatiu a aprovar el document titulat Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Figueres i Consell Comarcal de l'Alt Empordà per al desenvolupament del programa Salut i Crisi de l'organisme autònom d'Ipsalut. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regidor de serveis socials, el senyor Pere Caselles. Sí, gràcies, senyora alcaldesa. Seguim, seguim en aquests temes apunyents. A veure, aquest és, és, és l'aprovació del conveni del document que s'ajunta com a nèxic per tot el conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per al desenvolupament de programes de salut i crisi, notificar els presents acords dels interessats i autoritzar l'acaldia a presidència. Això es refereix a un conveni inicialment, a una subvenció de la Diputació, que són de 244.000 euros pel 2015 i 244.000 pel 16, dels que... Van en el Consell comarcal dues partides, una per cada any de 130.884, dels que a l'Ajuntament de Figueres n'hi toquen 56.154 euros per l'any 2015 i 56.000 més per l'any 2014. i aquesta subvenció, donc estaven parlant d'habitatge fa moment, és les emergències eh, i es dedica íntegrament a qüestions de primeres de primera, de primera necessitat. Són diners doncs que en aquest moment, per emergència habitacional diria que en aquest moment portem ja gastats més de, o invertits perquè al final és inversió en benestar de les persones doncs 130.000 euros llargs hauria de consultar-ho doncs aquests diners ens ajuden a anar tirant endavant tot això, la previsió final d'any pel que apuntejava l'altre dia se n'anirà tranquil·lament a 240-250.000 euros el que té que veure doncs amb pagament de subministrament reputs impagats Etcètera, eh? Aquí doncs, afegir-hi que intentem que no es talli llum, en aquest cas ja hi ha convenis doncs, amb Endesa i amb, amb Fissar-se, òbviament, és l'empresa municipal, ens costa més amb Iberdroga i Hidrocantàbrico, però bueno, estem, en, estem en, en, en, en qüestió de poder de poder-ho eh, solucionar. Com ens ha pagat per dispositiu al principi, ho dono per, per llegir. Senyor Emelló. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, simplemente un pequeño inciso. Nosotros votaremos que sí, por supuesto, porque todo lo que sea emergencia social, pues tenemos que estar a favor. Simplemente, si me, si me equivoco, me corrigen, eh, me parece que esta subvención se le pasó al ayuntamiento, porque esto, esto lo votamos el otro día, en se aprobó el otro día en el Consejo Comarcal, pero ahí aparecía como que el ayuntamiento lo había solicitado directamente y simplemente se nos había pasado y se nos había denegado, simplemente por una cuestión de fechas. ¿Es cierto es así? No, hi va haver-hi un, haver un, ja haver un mal funcionament amb una qüestió d'una assignatura. Eh, això va passar, però s'han robat els mecanismes a través del Consell Comarcal per obtenir aquests diners i el que li puc assegurar, més enllà d'una errada formal, és que l'Ajuntament de Figueres no ha perdut ni un sol cèntim dels que inicialment li pertocaven. Aquesta és la realitat. S'ha pogut solucionar i... Sí, que Po possiblement no aríem per nosotros absolut nada, però l ho hem aconseguit a través del Consell comarcal, però possiblement el Consell Comarcal comarcalhauriaconseguit esta subvenció i l'hauria per a repartir en els municipis No ho sé. Esto preguntando. El dictament si m'ho permeten estableix, estableix quins són els, els organismes que reben els 244.000 euros. i si vostè ho llegeix, la, Cari, ja vaig al dictament eh? Hi haàs hi ha el Consell Comarcal, hi ha Ajuntament de Figueres especificat eh, si me'n permet en un moment sí, eh, inicialment ja estava el que s'ha fet és donar compliment el, al, al que anava la subvenció és a dir, que no es quedessin a la Diputació finalment, i això via Consell Comarcal s'ha aconseguit solucionar bueno, és un bon exemple de col·laboració i entesa entre dues, entre dues administracions que no hubiesen sido necessari si lo hubiésemos hecho correctament. Entenc que s'aprova per unanimitat. Eh? El dictament relatiu aprovar i rendir el compte general referit a l'exercici pressupostari de l'any 2014, és el punt número 7, en aquest cas jo mateixa. Exposar que el compte general de l'exercici 2014 ha estat format per la intervenció municipal i s'ha incorporat la documentació que assenyala preceptivament la llei d'Hisendes local. El 27 de juliol de 2015 la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament va admetre la documentació presentada i va informar favorablement al compte general de l'Ajuntament de l'exercici pressupostari del 2014 en els termes que s'expliciten en el mateix informe d'intervenció que consta a l'expedient i així queda degudament justificat que es troba integrat pels documents legalment exigits i que eh, aquesta documentació ha estat exposada al públic per termini de 15 dies i 8 més perquè es podessin fer al·legacions, eh, efectuats tot, tots aquests tràmits legals i formals i garantida per tant aquesta informació pública, procedeix a sotmetre el Compte General de l'exercici 2014 al plenari de l'Ajuntament i per això se sotmet els següents acords. Aprovar i rendir el Compte General de l'Ajuntament de Figueres referit a l'exercici pressupostari del 2014 en els termes explicitats en aquest dictamen i que així queda degudament justificada i que es troba integrada pels documents legalment exigits d'acord amb allò que preveu la normativa aplicable autoritzar l'alcaldia presidència perquè dicte i faci tants actes i gestions com calguin per doter-me l'execució de tots aquests acords adoptats. Com vaig exposar a la comissió informativa, aquest es tracta d'un acte obligat o d'un acte formal d'aprovació definitiva d'un compte general que s'ha aprovat inicialment, que s'ha sotmès informe d'una comissió especial de comptes que està informat per intervenció general de l'Ajuntament, i que eh, correspon la seva aprovació formal a efectes de tremesa a la Sindicatura de Contes de Catalunya, que és l'òrgan fiscalitzador depenent del, del Parlament de Catalunya. Alguna? Sí, senyora Sánchez. Eh, bé, bona nit. Com bé ha explicat en el nostre cas l'aclariment sobre la qüestió de que Uh, el, el tema de presentar el compte general era un pur tràmit Eh, sí que és cert que, que bé, que entenem que s'ha de fer i que per tant eh, s'aprovarà i que es tirarà endavant com, com s'ha de fer eh, de mateix nosaltres ens hi abstindrem perquè sí que entenem que el, els, aquests comptes eh, fan referència a l'exercici pressupostari del 2014 al qual eh, no hi vam poder participar ni amb les al·legacions que hi van participar ni estem d'acord en el tipus de pressupost eh, amb el caire més polític que, que incorpora i aprofitem aquest moment per per tornar a mostrar de la mateixa manera que ho va fer el company Joan Font durant la legislatura passada i durant l'any passat en aquest pressupost 2014, eh, el, el nostre desacord amb el tipus de pressupost, amb les prioritats que hi havia en aquest pressupost, i per tant ens abstindrem, no donarem suport perquè quedi constància d'aquest de, desacord amb el, amb el pressupost i com ja vam anar mostrant i, i entenem que tampoc té efectes eh, sobre la tramitació d'aquest compte general, per tant, simplement ens hi, ens hi abstindrem i, i, i per aquest pressupost que consti també aquest, aquest, aquest posicionament. Gràcies. Senyora Lledó. Si sí, no, només eh, en el mateix sentit que, que els companys, nosaltres també farem una abstenció per, bueno, per, per, un, per els mateixos motius, no puc dir-vos res més. Passaríem a votació l'acord. Vots a favor de l'aprovació del Compte? abstencions? Resultat, senyor secretari. Són de més 20 vots, 13 afirmatius, que cap negatiu i 7 abstencions. Molt bé. El punt número 8 és el dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb Pasquals... Ai, perdó, senyor Monfort, digui'm. Sí, si m'ho permet, jo del debat i de la votació perquè és un punt que afecta directament l'empresa on treballo i per tant crec que és millor que no hi sigui. Sí, sí, a més és una obligació legal que, que s'abstingui i per tant no hi sigui. És el dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb promo arts eh, Pasqual arts músic? Em sembla que no, és promo arts músic. No, crec. <ríe> jo diria que l'empresa és Promo músic Músics S.L.U., no? O potser en té dos, però jo sempre havia vist Promo Arts. O sigui, P Pasqual Arts Músic és així? Doncs és així. <ríe> val, val, val doncs és així o oh, igual sempre havia vist promo però doncs el dictament sí, el regidor de Cultura, el senyor Fons Martínez els explica gràcies senyora Teodessa uh, el dictament és en relació a prop un conveni amb Pasqual Arts Mió sobre el Festival Acoustiqueta se'n sent? ah, perdó el festival, festival és una programació familiar que està dins del, del Festival Acústica i que enguany ha celebrat el, la seva quarta edició amb un increment de públic i una, i una dimensió convertida en un esdeveniment de referència per si sol. Uh, l'acústica en aquest moment no compta amb, amb finançament i es troba dins del, del finançament de l'acústica i en aquest sentit uh, s'ha cregut oportun signar un conveni um, um, entre l'Ajuntament i, i Pasqua les las i per 50.000 euros en referència a uh, a cobrir aquestes necessitats de finançament. Som conscients des del govern que la, la fórmula del conveni no és la que s'ajusta eh, actualment, que hauria de ser el concurs i el compromís del govern en aquest sentit és, és el que es pugui fer a partir de l'any que ve, eh, en el que tindrem el, el temps i també el pressupost per poder fer tot el, tot el relatiu a la, a, la, a la contractació per la via del concurs. En aquest sentit, el és això i, segons la part d'expositiva, és, és aprovar el conveni de col·laboració amb i Pascual de les Music, eh, autoritzar la despesa de 50.000 euros en càrrec a la partida que consta i el pagament s'ordenarà a prèvia presentació del compte justificatiu, notificar els presents acords als interessats i autoritzar l'alcaldia de presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Gràcies. Senyor Mello. Sí, bueno nosotros no, no vamos a dar no vamos a dar el apoyo no es un tema que tengamos nosotros la contra la acústica ni contra la acústica al revés al contrario creemos que, que es un gran aporte económico para la ciudad y que hemos de, de apoyarlo todo lo posible sino es justamente ya lo, lo ha dicho el señor martínez un tema que nos ajusta al proceso adecuado entonces nosotros como nos ajusta el proceso adecuado hay un informe en contra nosotros siempre que hay un informe en contra eh, no vota no jamás votaremos a favor Entonces, sí, sí que queremos darle el apoyo, pero lo que nos gustaría es que para otro, para otro momento, para el año que viene o, o para los siguientes, se haga como se tiene que hacer para que todos podamos apoyar un festival que creemos que es muy bueno para la ciudad y que, y que aporta muchísimo económicamente. Sánchez. Bé, sobre aquest tema ja n'hem anat parlant, també, a banda de, de l'informe negatiu que ja s'ha mencionat, Eh, sí que finalment des de la CUP, eh, amb aquesta qüestió ens abstindrem o perquè valorem positivament el compromís eh, d'obrir un concurs públic per gestionar aquest tema que arrosseguem des de fa, fa temps, aquest informe negatiu que es presenta no només amb la costiqueta sinó amb altres, amb altres projectes i amb altres, bé, amb altres projectes de la ciutat. i eh, ens hi abstindrem i també hi ha una part en què hem estat molt crítics ja en el ple passat quan vam demanar que no es presentés per urgència aquesta subvenció per la costiqueta sinó pel procediment també. Aquí el que hi havia, quins són els antecedents, és un pressupost de 2015 on eh, hi ha un compromís de l'anterior govern de, de la ciutat eh, en pagar en concepte de, de marca eh, 50.000 euros al promotor del festival i de fet amb la partida pressupostària que indica el mateix eh, dictamen eh, ja queda reflexat. Eh, tot seguit, Eh, donarem de, de baixa una transferència de crèdit de 15.000 euros de l'acustiqueta que és el que s'havia eh, previst pel que fa a l'acustiqueta per tant aquí el que estem fent és una mica un canvi de, de cartes hi ha unes necessitats per part del promotor i de l'acústica eh, hi ha una, previsió, una mala previsió i hi ha un compromís per part del govern amb un tercer Llavors per tot això hem estat molt crítics hem votat eh, de forma negativa en comissió eh, informativa però de mateix ens abstenim perquè valorem positivament la, la predisposició de la Regidoria de Cultura eh, per obrir aquest concurs i perquè per descomptat aquí entenem que hi ha tercers, que hi ha un tercer que eh, si no pogués tenir aquest compromís segurament doncs es deixarien de, de pagar eh, a tercers i a treballadors eh, de l'àmbit cultural i per tot això ens abstenim, però esperem que també aquesta abstenció sigui una mostra de, de confiança i, i d'aquest compromís per partir endavant una, una millor manera de fer les coses, no només pel que fa al concurs públic que requereix aquesta, aquesta subvenció, que recordo que no és de 50.000 euros, sinó que hi ha una partida de la, del pressupost de cultura de 200.000 euros més aquests 50.000 al projecte de l'acústica, Eh, que hi hagi també una reflexió general sobre de, quin és el model cultural de la ciutat, quina és la inversió que des del de pressupost i des de la regidoria de cultura es fa exclusivament en aquest festival i que puguem fer una reflexió àmplia participada per tots els municipals i per totes les entitats que treballen des de l'àmbit de la cultura per la promoció eh, cultural. Per tant, eh, ens abstenim i podríem dir és una, una abstenció també crítica en aquest sentit. Gràcies. Sí, senyora Almeda. Bé, eh, jo no hi donaré suport. Realment em sap greu no? tenir que votar, doncs, votar que no. Crec que bueno, des de l'acústica té una repercussió econòmica important per la ciutat i també de resó. No? Per això em sap greu tenir que venir aquí i dir que no. A eh, llavores jo crec que bueno, els culpables només són vostès que no fan la feina ben feta, perquè ja portem molts danys amb aquests informes i crec que ja espero que aquest sigui l'últim informe negatiu sobre aquest tema de l'acústica i aquest conveni. i que de cares doncs, l'any vinent vostès esgafen el compromís de que que si sigui, que es, fa, que, que sigui, que es faci un concurs doncs, com el que s'ha de fer i que jo pugui votar que sí. No? Bueno, res més a dir, només això eh? que en sap molt i molt de greu perquè hi dono tot el suport per tant, com l'acús per a l'acústic o com la preústiqueta, però sí que mm, ja a porto doncs, ara és el cinc, no? ja, tot l’anterior mandat i aquest i no, no puc aprovar doncs, amb un informe negatiu de, tant del secretari com de l'interventor, Gràcies. Senyora Lladó. Sí, gràcies senyora presidenta. De la mateixa manera que vàrem fer en el ple anterior, en un punt bastant similar, on també hi havia un informe negatiu del secretari en un projecte educatiu, nosaltres hi donarem el nostre, estem molt crítics en aquest ple, per cert, deixeu ho dir, i donarem el nostre sí crític, entenent que és un vot de confiança cap a aquest compromís que pren el, que pren el govern, del qual en prenem bona nota i estarem ben atents de que, de que sigui així i de que es compleixi, però entenem també que es tracta de resoldre una situació anòmala Uh, que com molt bé s'ha dit uh, perjudica també a tercers que el fi i al cap no, no en tenen la culpa per tant la nostra posició serà un sí crític Bé, en aquest sentit uh, uh, per, per tancar una mica el que s'ha dit o sigui, reconeixem totalment la, la prestació efectuada eh? Vull dir, hi ha hagut acustiqueta, hi ha estat evident i nosaltres aprovem això amb la tranquil·litat de que els costos estan justificats per tant aquesta prestació s'ha fet eh, en aquest sentit o sigui, justificats des del punt de vista que, que s'han realitzat i se'ns ha aportat documentació acreditativa de que eh, val, val aquests diners el que hi ha diguéssim és una, una evolució de la, de la normativa de, de contrats l'acústica fa 14 anys eh, si no vaig han fet la, la 14a edició comença un 2001 on la forma de de contractar eh? aquest festival doncs, comença amb un conveni i es va reproduint així durant anys i anys i anys, i anys fins que en algun moment doncs, es fa, es fa de, de que el legal i procedent seria efectuar un concurs d'acord amb la normativa de contractes per tant és un defecte formal a la vegada que ens passa amb altres festivals eh, i amb alguna altra prestació educativa com ha fet esment la senyora Lledó doncs s'ha de subsanar eh? el nostre compromís i és agafar tot el paquet de prestacions de tipus cultural o de tipus social o educatiu que s'estan fent mitjançant conveni eh? que ho fem amb la tranquil·litat de que la prestació es fa i de que es fa eh econòmicament per al seu valor, per tant no hi ha un perjudici de valors aquí, sinó que hi ha un eh, si no es pagués seria un enriquiment injust per part de, de l'Ajuntament de, de no pagar una prestació que s'ha fet però sí que hi ha un defecte de forma amb la manera d'adjudicar aquests, aquests diners I, i això és el que hem de d'arreglar. Eh? El compromís hi és, en aquest cas, i en els altres que hem, que hem fet esment en aquestes darreres sessions, de que per l'any que bé ha d'estar doncs, realitzats els plecs de, de clàusules i procedir la contractació d'aquests esdeveniments culturals que, que hi ha a la ciutat. I volen afegir alguna cosa? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor? Ai, perdó, el regidor de, de Cultura. Sí. Bé, agrair la CUP l'abstenció crítica, igualment a Esquerra Republicana el sí crític. Jo agafo compromís de partir de l'any que ve, de fet, ja estem treballant per poder fer uh, aquest tipus de, de contractacions uh, ajustades al, al model formal. Igualment, respecte a la participació i al model cultural, és una cosa que en la que hi estem treballant i això alguna vegada ho hem parlat amb una conversa, diguéssim, informal i espero que en breu també puguem, puguem presentar un model... Doncs perquè no només sigui inclusiu i participatiu, sinó que, que, que, que s'ajusti doncs, a, a la voluntat doncs, de la majoria de la gent. Només això. I respecte als ciutadans i a partir popular, doncs, el mateix, jo agafo el compromís de, de, de començar a treballar perquè a partir de l'any que ve això es pugui fer segons la normativa i no hi hagi eh, que tornar a passar pel, per una aprovació amb informe negatiu. és més, moltes gràcies. Bé, per a la votació, doncs vots a favor. Abstencions? Vots en contra? Resultat, senyor secretari. S'han només 19 vots, en 12 afirmatius, 3 negatius i 4 extensions. Perseguim al punt número 9, el dictamen relatiu a sol·licitar la Confederació Sardanista de Catalunya la designació de Figueres com a capital de la Sardana 2017. Té la paraula al regidor de Cultura Popular, el senyor Quim Felipo. Gràcies, senyora caldessa. La Confederació Cerdanista de Catalunya promou cada any la celebració de la capital de la Cerdana amb l'objectiu d'emplear la difusió i el prestigi social de la Cerdana, incrementar la seva cohesió en els territoris de Catalunya, Andorra i comarques catalanes de la Catalunya Nord i també promoure i projectar el municipi designat com a capital de la Cerdana tant a l'interior com a l'exterior. La població candidata ha d'haver mantingut una activitat sardanista de forma pública i socialment reconeguda en els seus vessants d'organització, ballades, concerts, apraecs, etc. La ciutat de Figueres compleix les condicions per aspirar a capital de la Sardana l'any 2007, ja que manté una activitat sardanista al llarg de l'any i que treballa diversos programes d'actuació. Tots aquests programes... Són fruits de la col·laboració del foment de la, de la sardana Pep Ventura i l'Ajuntament i la intenció d'en dues parts és continuar i ampliar l'activitat sardanista a la ciutat. L'any 2007 es commemorarà el bicentenari del naixement del músic i compositor Pep Ventura que des de la ciutat de Figueres va promoure la sardana arreu de Catalunya tal com la coneixem actualment per la qual cosa és un any ben adient per tal que la ciutat esdeveningui capital de la sardana. En cas de ser designada, els actes, programa i pressupost els treballaríem al llarg de l'any 2016 i requeriran un acord posterior, però ja partiran del conveni de col·laboració establert entre el foment de la Sardana Pep Ventura i l'Ajuntament de Figueres. Per tant, el que es tracta és de solicitar la Confederació Sardanista de Catalunya, ens promotor, la designació de Figueres com a capital de la Sardana del 2017. Segon, aprovar el document titular Dosia de presentació, candidatura de la ciutat de, a capital de la Sardana 2017, segon el text que s'adjunta en aquest acord. I tercer, autoritzar l'acòdia a presidència perquè revisi tant d'actes i gestions com cauguin per l'execució d'aquests acords. Alguna intervenció al respecte? Señor bueno, nosotros sí, eh, daremos soporte, por supuesto, consideramos que es un buen año, creemos que la Sardana puede traer muchísimas cosas a buenas a Figueras, creemos que el 2017, coincidiendo con Pep Ventura, eh, es muy bueno recordarlo y, y va a aportar muchísimas cosas buenas, pero, como tal tal como ha dicho el señor Felipe, nosotros quedamos a la espera también del presupuesto, porque lo que nos gusta ver son también los números y ver cuánto va a costar a la ciudad organizarlo y cuál puede ser la repercusión económica que pueda tener la durant l'any 2017, això en la, la ciutat. Senyora Ellato. Gràcies, senyora presidenta. Si m'ho permeten, llegiré un petit text. Aquests dies, mentre preparava el ple d'avui, pensava que si Figueres es distingeix per alguna cosa no és precisament pel coneixement que els ciutadans tenim de la nostra pròpia realitat cultural. El fet de ser la ciutat on li va néixer i va ubicar el seu museu en deu ser culpable en bona part. Tot el que hi havia abans o després del Teatre Museu ha quedat, si no enterrat, molt dissimulat o, si més no, eclipsat. Amb la figura de Pep Ventura i el que en podem considerar la seva creació, tot, tot i que la sardana ja existia, ens ha passat això. Ens n'hem oblidat i ens en recordem un cop a l'any quan anem a retre l'homenatge al cementiri pels vols de Sant Josep. Doncs bé... Ara tenim un ocasiador per fer memòria col·lectiva. D'una banda, l'any 2017 s'escau el segon centenari del naixement de Pep Ventura. De l'altra banda, aquest mateix 2017, tenim la possibilitat que Figuera sigui capital de la Sardana. Una coincidència que aquest grup municipal troba ben feliç, ja que ens dona l'oportunitat de recuperar una part important de la història de la nostra ciutat i amb la connivencia del foment de la Sardana, Pep Ventura, curador gelós de la nostra memòria, del nostre gran músic i inspirador d'en dos esdeveniments, organitzar tot un any d'esdeveniments relacionats amb la sardana, la gran oblidada del patrimoni cultural popular Figarenc. Cal considerar, a més, un altre aspecte important a l'hora de valorar la capitalitat de la sardana. A banda del component de recuperació cultural, la capitalitat ens aportarà en diverses ocasions al llarg de l'any una afluència de visitants important i especialitzada, visitants els quals hem d'engrescar amb la nostra variada oferta cultural, comercial i gastronòmica perquè ens facin d'ambaixadors a les seves poblacions respectives. Per tant, caldrà teixir complicitats a tots aquests nivells per oferir la nostra millor cara caldrà teixir complicitats també en l'àmbit de la cultura popular. Si la celebració es dedica majoritàriament a la sardana, això no ha d'excloure altres representacions de la cultura popular de casa nostra, ens, al contrari. La implicació de totes les entitats que s'hi dediquen, juntament amb les escoles, instituts i entitats veïnals i esportives, ens permetrà no només oferir un programa ampli i variat per als mateixos figarencs i els visitants, sinó augmentar la consideració envers aquestes entitats i, importantíssim, cohesionar el nostre teixit associatiu a l'hora que prenem consciència col·lectiva del que som i del potencial que tenim. Aquesta, doncs, no és només l'ocasió que Figuera sigui present als Telenotícies i a la premsa. És una oportunitat magnífica de ressuscitar un dels nostres referents i de fer-lo present a la nostra societat. És una altra oportunitat per posar Figueres al mapa dels esdeveniments culturals i potser més important encara, és l'oportunitat que Figueres s'estimi una mica més la seva història i homenatgi com cal als seus prooms, Que el segon centenari del naixement de Pep Ventura no passi desapercebut, com va succeir no fa tant amb el bicentenari d'Abdó Terrades. Per tot el que he exposat, al grup municipal li votarà a favor, evidentment. Molt bé, doncs, totalment d'acord amb la... L'aportació de la senyora Lledó és una bona ocasió el 2017 per a commemorar aquest 200 aniversari del naixement de, de Pep Ventura i a reconèixer doncs, Figueres capital de la, de la Sardana. Esperem que aquesta candidatura prosperi i posar-hi tots els esforços necessaris el proper any doncs, perquè, perquè sigui un èxit. El 10 és un dictamen relatiu a l'ampliació del termini de reintegrament dels saldors d'autors de la liquidació definitiva de participació en els tributs de l'Estat de l'any 2013. En aquest sentit, diu el dictamen que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat de l'any 2013 ...presenta un saldo d'autor de 441.583,65 euros. La llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2015... ...diu que els saldos d'autor seran reintegrats... ...i es farà mitjançant retencions trimestrals... ...per un import equivalent al 25% de l'entrega a compte bruta... ...de la participació en els tributs de l'Estat... ...del mes en què s'efectua el reintegre... ...i durant un màxim de 3 anys accepta que l'entitat s'aculli el que preveu la disposició addicional desena del decret llei 17/2014. En aquest sentit, el dictamen manifesta la voluntat de l'Ajuntament de Figueres d'acollir-se en aquesta excepció, en aquesta possibilitat d'aquesta disposició addicional de manera que aquest reintegrament que estem obligats a l'haver percebut més bestretes de les que efectivament varen resultar de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat per l'any 2013, doncs aquest reintegrament d'aquests 400 i pico euros doncs se realitzi eh, d'acord amb, amb un termini eh, molt més ampli amb 10 anys i sense interessos si es compleixen una sèrie de requisits a 31 de desembre de 2015 eh, com és que l'Ajuntament pagui a, a 30 dies no superi en més de, de 30 dies el termini màxim establert, en la normativa de mesures de, de lluita contra la, la morositat i un parell de, de requisits més. En aquest sentit, seria la voluntat doncs, acollir nos en aquesta possibilitat d'efectuar de, de, aquest reintegrament en el major termini possible, sense interessos. Es proposa al plenari aprovar l'ampliació del termini de reintegrament dels saldos d'autors de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat de l'any 2013 i que la intervenció remeti la sol·licitud d'ampliació del termini de reintegrament al Ministeri d'Escenda i Administracions Públiques a través de l'aplicació que aquest posi, ens posi a disposició per a tal fi, i autoritzar l'alcaldia presidència perquè dicti faci els actes i gestions necessaris per dur a terme aquests acords. Doncs no tenim dins dels mals, eh? adoptem el remei menys dolorós, que és tornar-ho a més llarg termini, de, fet, de manera que no es vegi afectada la tresoreria municipal i sense que suposi una despesa per, per, per l'Ajuntament perquè no hi, ha, no hi ha interessos. Per tant, s'aprovaria per unanimitat aquest acord. El dictamen número 11 és el dictamen relatiu a provar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana consistent en la modificació de l'article 21 del Pla d'Habitatges Assistencials per a gent gran 2005-2007 a la plaça Amcel Clavé. Aquest dictamen fa referència a una sol·licitud efectuada per la entitat Nova Cadí Aissés on demana la modificació puntual del Pla General, consistent en la modificació de l'article 21 de la normativa de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per establir un pla d'habitatges residencials assistencials el 2005-2007 per a gent gran a la plaça en Sam Clavé en una part del, del, de l'edifici de la societat coral Aratu uh, tota la, la part expositiva i la, i la normativa està exposada en el dictamen i uh, es proposa en aquest sentit el Ple municipal a aprovar inicialment aquesta modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres número 46, incloent eh, modificant l'article 21, incloent- l'ús sanitari en a la planta baixa, eh, exposar al públic l'expedient administratiu i el document de modificació puntual del Pla general, i sotmetre la informació pública durant un mes. Durant aquest termini, aquests documents també es podran consultar a la pàgina web municipal i a les oficines de la segona planta de l'edifici de serveis municipals de l'Avinguda Salvador de Lissenset. Es faran anuncis fent pública l'obertura d'aquest tràmit d'exposició al Semanari de Figueres i al diari Punt Avui i facultar l'alcaldia de presidència per adoptar tants actes i gestions com calgui per l'execució de l'acord anterior. Aquest dictamen fa referència, com vam explicar a la comissió informativa, a la, a la necessitat d'incorporar l'ús sanitari en el que és la, la planta baixa de l'edifici de l'Aratu davant de, la, de, la, de les obres que està fa, efectuant l'entitat Nova Cadiesa per possibilitar la instal·lació de la clínica Bufill, eh? per tant, estava previst en el pla general un ús assistencial i en aquest sentit s'hi afegiria a l'ús sanitari que eh, permet garantir també l'ús assistencial però que a més a més permetria instal·lar aquesta, aquesta clínica o aquests despatxos mèdics en la plaça triangular de, de la ciutat. Senyor Mangol. Sí, moltes gràcies. El... El punt de vista de la CUP dista molt de, de la placidesa amb què vostè m'ha explicat. Eh, farem, farem, la lectura és un foli, de demano, demano paciència, tampoc és massa exagerat, però sí una certa atenció amb, amb el que us posaré. Són tot dades tretes, de eh, pràcticament copiades, de diferents documents signats per aquest Ajuntament en diferents anys i que porten, que fan una mica la història del que ha anat passant amb aquest edifici fins al dia d'avui, en què si ningú ho impedeix doncs es farà eh, l'últim pas per, per convertir en un en ús privat un, un edifici que inicialment, no fa tants anys, era un equipament d'ús públic. El 26 de gener de l'any 99 es va signar un conveni entre l'Ajuntament i la Societat Coral Herato en base al qual la planta baixa de l'edifici era destinada a usos públics. Per tant, era un equipament d'ús públic l'any 99. El mes d'octubre del 2005 hi ha un acord entre l'Ajuntament i els nous titulars de la finca, Fundació Miquel i Nova Cadieissa, per la construcció de 40 habitatges assistits per a la gent gran. En funció d'aquest acord, primer, es concedeixen increments d'edificabilitat. Segon, es preveu que la planta baixa es destinarà a serveis comuns dels habitatges assistits i a serveis d'interès general, una sala d'actes i d'exposicions. 3. els nous titulars es comprometen a satisfer l'Ajuntament de les quantitats no amortitzades de la remodelació feta a la planta baixa. 16 milions i mig de pessetes. Quart, es comprometen a abonar a l'Ajuntament una quantitat no especificada per compensar la pèrdua d'un local d'ús municipal. A l'abril del 2006 s'aprova la modificació del pla general que permet tot el que hem dit anteriorment. Allò que era un equipament d'ús públic fa només uns anys ha passat a ser, literalment, zona d'usos específics de dotacions privades per possibilitar el desplegament d'habitatges assistits per la gent gran de promoció privada i això continua perquè el maig del 2007 es signa un nou conveni fins l'any 2022 de col·laboració entre l'Ajuntament la Fundació Miquel i la societat Coral Arato per tal de destinar la sala polivalent de la planta baixa a usos socioculturals per això primer es deixa sense efecte les compensacions previstes en l'anterior conveni, atès que es garanteix l'ús gratuït de la sala per part de l'Ajuntament i les altres entitats ciutadanes. Segon, assigno una clàusula que diu si un termini de tres anys, a comptar de la data d'aquest conveni, el maig del 2007, no s'ha posat encara l'ús del local a disposició de l'Ajuntament, la Fundació Privada Miquel haurà de pagar a l'Ajuntament una indemnització de 300 euros per cada mes de retard. Fent un càlcul ràpid, són uns 15.000 euros, que probablement l'Ajuntament no ha cobrat. Avui, a primer d'octubre del 2015, el ple aprovarà per aquest edifici la introducció de l'ús sanitari. De les quatre plantes d'habitatge assistencials per a la gent gran a 10 habitatges per planta, és a dir, 40 habitatges, passarem a una sola planta, amb 10 habitatges. La sala de ball prevista a la planta baixa queda reduïda a 210 metres. Probablement, pel camí també s'hauran perdut una bona part dels serveis comuns previstos inicialment per als pisos. Afegir els usos sanitaris redueix de 40 a 10 els pisos assistits, i fa possible un bon negoci privat que consisteix en no lloguer de tres plantes a una clínica privada per un, per un període de 25 anys. Una operació clarament especulativa en detriment d'un dèficit existent a Figueres com és l'habitatge assistit per la gent gran, sense cap compensació. D'aquesta manera s'haurà tancat un circuit que en 10 anys ja ha convertit un espai d'equipament d'ús públic en un negoci privat un abús de confiança d'un inversor privat, per cert, sempre el mateix inversor privat, que deixa en molt mala posició en aquest govern, que fa com si no passés res. Gràcies. Bé, eh, acaba d'explicar un relat, diguéssim, absolutament subjectiu i enfocat a un govern que és govern des d'aquest juny però com vostè bé diu remonta el primer conveni a l'any 99 i per tant han passat successius governs de diferents colors polítics i pactes de govern de diferents colors polítics que eh, han anat subscrivint convenis en aquest sentit entenc que perfectament legals eh, que han possibilitat tots aquests usos que s'ha anat adaptant l'ús de la societat Coral Aratu els baixos i aquesta part que han possibilitat dins de les, de les possibilitats que permet el, el planejament on sempre hi ha d'haver una compensació respecte a qualsevol modificació d'ús i per la història més recent que jo conec eh, suposa per exemple ampliar una deficabilitat a canvi de fer una zona verda que s'està fent actualment amb unes instal·lacions esportives a la marca de l'AMP. Per tant, hi ha sempre una contraprestació d'interès públics, una, una possibilitat permesa per al planejament urbanístic. Eh, sobre l'oportunitat o no de que hi hagués una sala cultural l'any 99 i que a través de successius convenis haurem arribat fins aquí, és una qüestió política perfectament opinable. Si vostès haurien fet una, una determinada actuació o si un altre govern n'hauria fet una altra. Però, respecte de, de la legalitat de totes aquestes actuacions, jo crec que no hi ha cap dubte. Sí, un moment, eh? Per tant, entenc que en el moment actual on estem, entenc que en el moment actual on estem, estem plantejant que de l'ús assistencial de l'última modificació, de l'últim pla aprovat, en aquest sentit, s'assumi un, un ús sanitari i es faci la sessió convinguda en el conveni, que és la sessió d'aquesta sala de 200 i escaig metres que possibilitarà aquest ús cultural o, o educatiu o el que estava previst en el conveni. És aquí on estem en aquest punt. Clar, el judici sobre l'oportunitat política dels successius governs d'anar canviant els usos a través de successius convenis, bé, és respectable, però és, tot és opinable. Senyor Mangol. Suposo que no tardarem gaire temps eh, a tractar en aquest mateix ple un cas amb moltes similituds i en el mateix carrer Sant Pau. És a dir, hi ha, hi ha famílies que saben deixar podrir un tema... Pots repetir el sí. que ha dit? Sí, dic que possiblement dintre de poc temps tornarem a, a tractar un tema similar també d'un altre inversor privat i també en el mateix carrer Sant Pau, d'un altre tema que s'està podrint, un edifici que s'està literalment podrint i que els successius ajuntaments, si això no estic fent un, un, un judici de valor del que s'ha fet en tot cas serà del que es farà avui no del que s'ha fet abans estic pressuposant el que, el que avui es decidirà per tant eh, aquest edifici del, del, del que estem parlant de, de l'ERATO eh, ha passat per successives eh, etapes la realitat és que s'ha deixat el propietari l'ha deixat podrir fins que ha trobat l'oportunitat exacta després d'haver abusat d'aquest Ajuntament d'una manera clamorosa obligant-lo pràcticament per entendre'ns amb, amb promeses incomplertes podríem, podríem anar dient el, el que l'Ajuntament, aquest Ajuntament del qual jo també en formo part en aquest moment com un dels responsables eh? ha anat deixant eh, sense efecte condicions que diferents convenis havien establert compensacions econòmiques, en algun cas. Estem parlant d'una inversió que jo ha fet l'Ajuntament en el seu moment de 16 milions que s'ha perdut pel camí, que ningú l'ha compensat. Permet, em sí. pot dir de, de quina data i amb quin govern és aquesta... No, no, sí, estic, estic parlant ah. de govern socialista i govern... No, no, però està comparir. dient d'aquest govern que forma part... No, de no, no. No? no dic d'aquest ajuntament? ajuntament, no dic del govern. De l'Ajuntament de Figueres al llarg de la història. Sí, sí. Val, val. sí, sí. No, no estic fent cap judici de valor sobre l'actuació que ha fet aquest, aquest equip de govern fins avui, ho podrem fer demà segurament hi ha hagut diferents eh, renúncies i amb etapes diverses cada un dels convenis ha anat renunciant a eh, avantatges que donaven els convenis anteriors podríem tornar-ho no cal. el cas és que després d'aquest circuit que ha, durat, que ha durat 10 anys el que és innegable és que un, un equipament que era d'ús públic ha acabat eh, a ser d'ús privat després d'haver forçat una, una modificació del pla general amb una promesa incomplerta de 40 pisos assistits amb els seus serveis corresponents lo qual avui amb aquest canvi d'ús quedarà reduït a 10 per facilitar un negoci que deu ser legítim ningú ha dit que estem parlant ningú ha dit que estem parlant de coses il·legals estem dient que eh, s'està permetent a certes famílies uns jocs que al meu entendre doncs són com a mínim dubtosos no? Bé, en tot cas eh, nosaltres eh, a setembre de, de 2015 Eh? i davant de, de la història que porta aquestes obres amb els convenis successius validats i aprovats per, per governs anteriors, ens trobem davant de l'oportunitat en aquest sentit de possibilitar un ús sanitari, una instal·lació que entenem que és beneficiosa per la ciutat, un centre mèdic, uns despatxos mèdics que són beneficiosos per la ciutat, no només des del punt de vista de, de prestació de serveis que en aquí cadascú des del punt de vista privat pot decidir si hi si va o si no hi va, en aquest sentit no hi entrarem però sí possibilitar la implantació d'una activitat que revitalitzarà doncs, tota una zona que per successius eh, motius doncs, és eh, bastant eh, estancada en el sentit de que hi ha molts edificis amb els baixos doncs, eh, sense utilitzar i que per tant veiem amb bons ulls la possibilitat d'instal·lació d'una activitat des del punt de vista legal impecable i que ja porta un recorregut que no és possible tirar enrere. Per tant, poso un dubte, i això ho preguntaré tècnicament, no, no tinc constància d'aquesta reducció de 40 pisos a 10%, per aquest ús sanitari eh? jo crec que això ja ve del conveni anterior vull dir, en cap cas a l'ús sanitari eh, aquesta instal·lació de despatxos mèdics a la planta baixa comporta que se redueixin 30 pisos eh? això la veritat no, no forma part d'aquesta modificació puntual es canvia s'incorpora un ús només. és a dir, deia assistencial i ara per qüestions tècniques, ha de dir sanitaris, si vol que existeixin despatxos mèdics. El fet de que l'ús fos assistencial no volia dir que hi haguessin pisos allà. Vull dir que no, no, no veig aquest paral·lelisme entre la reducció de, de pisos i l'introducció d'ús sanitari aquí. Sí, senyor Mangol. Quan, quan es fa la, la sol·licitud de modificació del pla general es fa específicament amb l'argument la, de que a l'edifici s'instal·laran 40 pisos assistits i això està reflexat en la modificació del pla general corresponent aquesta, aquesta era la motivació de fons per permetre el, el, tots els canvis que en aquell moment es varen, es varen autoritzar significa que es va modificar un pla general per una finalitat que era claríssima que era la construcció de 40 pisos assistits dels quals la ciutat n'està no, no faltada no, és que està a zero pràcticament això estem parlant del 2006 i avui a 2015 després d'aconseguir de, aquesta empresa o aquesta fundació després d'aconseguir la modificació d'usos o la introducció d'un ús nou això es convertirà es convertirà, que aquells 40 pisos ja no hi seran que això s'haurà convertit en 10 pisos que ja veurem quina part de la planta baixa es destinarà a serveis comuns per a aquests pisos, que sí que, previts, sí que estaven previstos pels 40 anteriors és a dir, que allò que havia, allò que havia justificat una modificació del pla general no s'ha complert i ara farem una altra modificació per acabar de replar el clau farem una altra modificació i dir no i d'aquells 40 és igual, en faràs 10, i no els faràs amb les mateixes condicions. I a més a més, aquells 3 pisos que havien d'anar plens de pisos de pisos assistits, no, ara els llogarem amb una clínica privada, que és l'operació de la vida. Això sí que és un pla de pensions, 25 anys. Bé, no em vull estendre més. Aquesta, eh, per cert, el que he llegit està pres textualment, textualment sense afegir ni una sola lletra dels diferents convenis. Sí, sí, ni una sola lletra la, la interpretació és aquesta que faig però no l'he llegida la interpretació l'he feta jo en l'últim, a les últimes tres línies tot el que més està recollit textualment dels dictaments no hi ha cap no hi ha absolutament res que no sigui verificat i que no sigui eh, curosament eh, medit abans de dir-ho per tant això que estic dient és absolutament cert tot, tot, tot, els tinc aquí tots els documents, els podeu, els podeu, si, si voleu uss podeu veure tots, segur que estan al seu abast i per tant no cal que els ofereixi. Però eh, hi tornarem i tornarem d' aquí quatre dies i tornem amb la sala i continuarem amb la mateixa història, amb, amb, amb la manera amb la manera subtil, bueno, subtil no sé si és subtil o barroera, d'uns propietaris que fan unes inversions determinades, les deixen passar, les deixen podrir, perquè al final aconsegueixen exactament allò que volen, perquè els és igual 10 anys o 15 anys, i que el carrer Sant Pau hagi estat fet com està, deixat de la mà de Déu, durant tants anys, perquè algú esperi l'ocasió sabent que ha estat tan malament que evidentment que l'Ajuntament ho autoritzarà. I a mi de tota aquesta història, una de les coses que m'ha sigut més greu és la fotografia que es va fer vostè, senyora alcaldessa, D aquesta, d aquesta... A mi em va saber greu, perquè vaig considerar que l'estaven enganyant. Vaig considerar que allò formava part d'un engany que ve de molt lluny i que segurament que arribarà molt més lluny. Gràcies. Estic molt sorpresa, senyor Romangol, de, de de, de, del relat. Eh? Evidentment que això es forma part de convenis, de convenis que estan en els expedients, i que, no, i, que, i, que, i que buscant en els arxius municipals els pots trobar i de convenis que han estat aprovats, aprovats per plenaris municipals i, i, que, i, que, i que han estat a disposició de, de tots els regidors per tant no, no pot dir que tenim desconeixement d'això és que si no estaríem, estaríem al jutjat bueno, no, doncs... no, no, no, no si, si fos diferent del que diu vostè jo ja li accepto Val, aquí no hi ha cap il·legalitat no hi ha cap ilegalitat el que estic dient és que és una cosa que s'està repetint no en aquest cas, i es repetirà amb altres i s'ha repetit anteriorment de fets que metòdicament al llarg del temps van modificant les coses fins a aconseguir allò que es vol i això ho pot fer -ho determinada gent molt poca gent pot aconseguir-ho tenir aquesta paciència, tenir els diners necessaris per aconseguir exactament allò que si es volgués fer i ràpidament no es podria fer de cap de les maneres que és convertir un establiment que era d'ús públic al final, passats 10 anys s'ha convertit en un negoci privat de primera categoria és veritat que queda una sala, que quedarà una sala és cert, però això comparat amb totes les compensacions que estaven previstes en els diferents convenis francament és ridícul Gràcies Permet eh, falta informació aquí, eh? O sigui, aquest espai és de la societat Coral Aratu en cap cas és municipal i no, perdó l'estic eh, intervenint jo, eh? Quan li dongui la paraula és a dir, no, no hi, ha, hi, ha, hi ha relats hi han ha trossos de, de la seva explicació que no, no és cert, o sigui tot aquest espai no és municipal és de la societat Coral Aratu que té arrendat a la Fundació Miquel o Nova Cadell, no, ara no, no m'ho faci dir però és igual, o sigui, per tant en cap cas l'Ajuntament ha deixat perdre res ni ha deixat de fer res eh? en aquest sentit és d'una societat coral aratu que ha decidit lliurement llogar o no llogar per les seves pròpies conveniències o necessitats eh? també estarem d'acord bé bueno, Suposo que no estarem d'acord, però nosaltres des del, des del nostre plantejament podem donar molts exemples de societats de Figueres que avui dia no són sostenibles econòmicament eh? i que necessiten inversions i que necessiten de la concurrència d'altres voluntats o de la mateixa manera que en el casino menestral s'hi ha posat un bar o de la mateixa manera que s'hi posarà una altra cosa aquest és un altre tema de debat eh? que en podem parlar àmpliament si les entitats, les mutes, les associacions poden sostenir-se per si mateixes amb les quotes dels socis i rehabilitar edificis eh? i aquí també podríem parlar del, del casino menestral i de l'aportació municipal que s'hi va fer eh? aquest és un altre tema Ara, que doncs, a mi em sap greu que, que ho com una conxorxa municipal amb què l'Ajuntament ha anat fent convenis per aconseguir que això deixés de tenir un ús públic. Eh? Primer, que ja no és municipal, és de la societat Coral Aratu, que ha decidit llogar eh? i que va començar amb una història fa 10 anys, amb una activitat i que s'ha anat canviant legalment. Pot No, no està d'acord amb l'oportunitat o no o que vostès diguéssim fet una altra cosa però aquesta, aquest símil de, de conxorxa o in, aquesta instrumentalització del, del plenari municipal perquè un particular aconsegueix un fi jo la veritat eh, seria prudent en aquest sentit eh. potser doncs eh, podem seguir mirant els expedients i, i podem seguir explicant com s'ha arribat fins aquí però el que hi ha avui sobre la taula és la possibilitat de que la societat Coral Aratu, no l'Ajuntament, prevegin a la seva planta baixa un ús sanitari, a més a més de l'assistencial que ja està previst. Per tant, estem aquí. La voluntat de l'equip de govern és possibilitar-ho. Altres opcions doncs, bé, poden ser motiu de debat, en relació a aquests edificis pertanyents a societats i entitats o a Taneus, eh, com ho és el casino menestral, que també és un altre edifici que tenim pendent de reforma a la ciutat i de posar a, a disposició de servei públic. Però és una realitat... Que avui dia fa que plantejaments que havien existit fa 50 anys o 75, ja no són possibles ni són viables econòmicament, per tant aquí hi ha d'haver una iniciativa privada sempre en relació a uns interessos públics o que hi hagi compensació d'interessos públics, evidentment, però l'ús absolutament públic de tot i el finançament absolutament públic de tot no, no és possible jo crec Sí, una última intervenció Gràcies, i ja, ja, ja acabo no em contesta en realitat el que és el, el nucli dur de la, de la meva intervenció eh, és cert que, no, que, que jo no puc dir que aquí hi hagi res il·legal és cert, és cert ho repeteixo no cal, no cal, ho repeteixo perquè hi hauria molta gent in... no, és, no, no pot ser, no? El que sí dient és una altra cosa no ho he dit mai això el que estic dient és que Eh, hi ha formes d'actuar de determinades empreses que tenen la suficient paciència i, el, i el, la suficient capacitat econòmica com per fer operacions com aquesta que després d'aconseguir després que aquest ajuntament promogués la modificació del pla general per la construcció de 40 pisos assistencials amb els seus serveis corresponents i això estem parlant del 2007 estem parlant de 4 dies, eh Avui, amb un canvi d'usos, aquests 40 pisos quedaran reduïts a 10. Això és així, 40 pisos quedaran reduïts a 10. Els seus serveis quedaran eh, probablement molt més reduïts que la desena part de lo que estaven previstos. I allò que havia de ser la cobertura d'una necessitat evident, important, urgent d'aquesta ciutat, que era la cobertura de pisos assistencials, quedarà reduïda de 40 a 10. I allò que era una voluntat magnífica per part d'un inversor privat, de fer un acte pràcticament de generositat cap a la ciutat. Resulta que això queda convertit eh, en, un, en un lloguer per tres, per tres, de tres plantes de tres plantes de l'edifici, a una a una clínica privada quan aquest Ajuntament, si tindria alguna funció per ser una institució pública com és, seria més aviat de protegir, d'incrementar i, i de fomentar la sanitat pública i no pas la privada. Perquè aquesta seria també una altra història que no, que no cal que hi entrem, no? Però el fet nuclear és aquest, és aquest, amb aquest canvi d'ús final que aprovarem avui, o aprovaran vostès avui, al final estem, estem donant llum verda a aquesta varietat a aquest canvi que jo li dic de 40 a 10 i l'altre arrendament privat i a fer diners i a fer diners. bé uh, falta un matís important també aquí pisos assistencials però pisos assistencials privats Val? per tant a preu lliure absolutament lliure per tant uh, el que podem entrar a valorar és eh, si sí, una iniciativa privada creu més convenient fer despatxos mèdics o assistència mèdica o llogar pisos assistencials per a gent gran privats al preu que vulgui d'alta gama si vol eh? dir aquí podríem d'estar discutint això però és que de la manera que ho planteja sembla que ens deixem perdre la possibilitat de tenir pisos assistencials públics de preus taxats i i que se'n pugui beneficiar tothom, jo crec, no, no, un moment senyor Bengol, eh, un moment. Per tant, és que jo crec que estem barrejant conceptes. Uh, és una iniciativa privada en els dos casos, amb un primer per fer pisos assistencials privats a preu lliure i l'altre per posar-hi un centre mèdic el dia que fem pisos assistencials des de la iniciativa pública, des d'aquest Ajuntament, eh, podrem regular els destinataris, l'ús públic, però no, no, no, no en aquest cas. L'última, si Això formava part d'un programa de, de pisos assistits que no només, no només incloïa aquest edifici sinó que n'incloïa una part un en la part oest de la ciutat, una altra en la part est de la ciutat Això va ser durant l'època de, de l'anterior alcalde socialista i que potser igual el senyor Caselles ens en podria explicar alguna cosa però formava part d'un programa que realment tenia, tenia una visió social la tenia i fins i tot fins i tot es preveia es preveia en, les, en la modificació del, del pla general que seria que seria administrat per entitats sense ànim de lucre. Fixi si anava lluny, fixi si anava lluny. En Aquí tinc la còpia del pla general. De, de, de, li puc deixar tots els documents? Jo m'he estat dos dies, m'he estat dos dies. I, i m'he tingut molta cura a no posar res, absolutament res, en aquest document que, que, que he llegit que no fos una transcripció exacta de documents oficials gràcies bé jo crec que que no que veiem la pel·lícula de dues maneres diferents eh? en aquest sentit estem parlant d'una iniciativa privada en els dos casos amb cap tipus de, de, de possibilitat de, de regulació pública de l'ús de d'aquests pisos assistits eh, per a gent gran eh? vull dir un canvi de voluntat de la iniciativa un canvi de voluntat d'aquesta iniciativa en el sentit de que interessi més posar-hi ara mateix una clínica d'espatxos mèdics un espai de rehabilitació no vent cap més a la ciutat en aquest sentit actualment entenem que és una oportunitat doncs, per donar contingut en aquests, en aquests baixos per altra part, està parlant d'una voluntat sembla planificada durant deu anys per arribar a una finalitat, quan també cal dir que s'ha pagat lloguer d'aquests baixos i aquest lloguer ha anat a la societat Coral Aratu i ha permès el funcionament de l'Estat Coral Aratu. Jo crec que no, només es vol eh, veure una part de la història, eh? no, no es vol veure l'altra. Eh? En aquest sentit estem barrejant moltes coses. Nosaltres el que posem sobre la taula ara és la possibilitat d'un ús sanitari en un espai que és privat, que és privat, que és de la societat Coral Aratu i que té llogat en el promotor d'aquesta aquest, actuació. El que poden valorar és si consideren oportú que hi hagi un despatxos mèdics o no, unes sales de rehabilitació o no, però més enllà d'aquí jo entenc que és atrevir-se molt. Olmedo. Sí, a veure jo em concentraré una mica doncs, el que és el ditmen no? que és eh, aprovar inicialment la modificació. Després de tot el que he sentit amb el senyor Malgó. Bueno, jo hi donaré suport perquè bueno, l'informe doncs, tant del, de l'arquitecte municipal com del delcnic eh, del senyor Ciurana, és positiu a ah, dir que no perdó. No a veure, jo em valoro doncs, els informes no, dels tècnics de la casa i no hi ha cap il·legalitat no? No estan, i m'ho vull concentrar justament en això, ara, després de tot el que he sentit, sí que bueno, doncs, iré a buscar tot l'expedient i valoraré tots aquests convenis per si hi alguna cosa que crida l'atenció ara no és tant, si me concentro realment, ens concentrem en el que hem de votar, no veig que no es pugui aprovar perquè hi han aquests informes, per tant hi donaré suport, però vull deixar una mica la porta oberta doncs, estudiar i mirar-me tot tota cura com ho ha fet el senyor Mangol per si, bueno, no ho sé alguna, se m'escapa alguna cosa eh? en aquest sí. cas ofereixo aquí mateix doncs, fer una sessió monogràfica eh? la mateixa manera que vam exemple. fer amb la sala Edison i amb un altre doncs, perquè tinguem els, els antecedents de, de tot això des de l'any 99 fins, a, fins aquí i perquè després puguin valorar l'oportunitat o no de fer-ho sabent, com s'ha dit, que que tot és legal, eh, en aquest sentit. Ara, qüestió d'oportunitat, de, de si, si fer una cosa o faré una altra, això és opinable, eh, però farem un, un monogràfic d'aquest. D'acord, doncs ho agraieixo perquè, és esclar, quedem aquí amb el dubte, jo no he pogut per això, m'estimo més, valorar-ho. Eh? Gràcies. Senyora Lledó. Sí, gràcies, senyora presidenta. Jo em remetré en el ple del mes d'agost, de 6 d'agost on una vegada sortit a premsa que hi hauria aquestes modificacions des d'aquest grup municipal varen presentar una pregunta oral demanant si realment estaven doncs, aquests ajustos, o sigui, si aquestes modificacions s'ajustaven en els convenis que precisament ha comentat el senyor Armengol ens va comentar que se'ns respondria per escrit en el ple de setembre ho vàrem tornar a demanar amb un informe tècnic i al no obtenir resposta ho vàrem acabar presentant per escrit el passat 23 de setembre i seguim sense obtenir-ne resposta precisament la pregunta anava una mica en el sentit del que comentava el senyor, el senyor Mangol si s'acabarien reduint els pisos assistencials o no amb la qual cosa ens haguéssim estalviat tot un debat que probablement ja, ja haguéssim tingut resolt per tant, en aquest sentit, nosaltres no hi podem votar-hi a favor perquè considerem que ens falta informació i, per tant, farem una abstenció. Aquest informe està demanat eh? el senyor Ciurana, el tècnic el jurista d'urbanisme, ja des del moment en què ho va demanar el senyor Testar, però bé, és complex, hi ha hagut vacances entre mig i encara li vaig reiterar el dimecres passat. Eh? Ja, vull dir, quan el tingui el passarem. Doncs entenc que cal passar-ho a, a votació. Vots a favor? Abstencions? Resultats, senyor secretari? Vots en contra. Resultat, senyor secretari. Seran més 20 vots, 12 afirmatius, 3 negatius i 5 abstencions. Sí, senyor Montfort. Sí, per explicació de vot. Eh, bé, des del nostre euro municipal entenem que els convenis inicials i en el seu moment la modificació del, del pla general que es va fer... Uh, estem acabant en un, en un terreny de joc que no era l'inicial. Uh, en tot cas, per això, com bé diu l'informe i com comentava també la Maria Àngels, uh, avui el que estàvem votant era uh, ampliar aquests usos també a l'ús sanitari, cosa que té un informe favorable del tècnic de l'Administració General i per tant, tot i que no ens agrada en el terreny de joc en el que estem jugant ara mateix, simplement fem una abstenció en aquesta, en aquesta modificació puntual. Molt bé, doncs en tot cas hi ha una informació pública eh, en aquest sentit de, de 30 dies hàbils on es podrà ampliar informació perquè en el moment en què es caigui una aprovació provisional o en el moment en, que, en què vulguin fer alegacions doncs, doncs puguin fer-les. Senyor secretari, em demanava una pausa vostè eh, dos, dos minuts o tres i seguim. Sí, reprenem el ple, si us sisplau. Estàvem al punt número 12. És el dictament relatiu a aprovar provisionalment l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos, les taxes i les contribucions especials que han de regir a partir del dia 1 de gener de 2016. Té la paraula al regidor de rendes, el regidor delegat de rendes, el senyor Jordi Masquep. Gràcies, senyora alcaldessa. En compliment dels articles 15 següent del Real Decret, Real Decret Legislatiu 2 barra 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova la llei reguladora de les visendes locals i a la fide regular als tributs municipals que començaran a regir a partir del 1 de gener del 2016, procedeix a establir, aprovar i modificar les ordenances fiscals del municipi de Figueres per l'exercici 2016. Per l'anterior es proposa en primer lloc establir provisionalment les taxes, diferents taxes el punt número dos és aprovar provisionalment l'expedient de modificació de les ordenances fiscals per l'exercici de 2016 en tercer lloc exposar al públic l'expedient mitjançant addictes al tauler d'anuncis de la corporació durant un termini de 30 dies a partir de la publicació de l'addicta al l'objetiu oficial de la província a fi que els interessats puguin examinar-lo i presentar les delegacions que creguin Uh, convenients transcorreguts el període indicat sense haver formulat cap reclamació, els acords adoptats uh, agafaran el caire de definitius sense necessitat de d'enorme acord plenari i autoritzar l'alcaldia presidenta perquè faci tants actes i gestions que call caldeguin per la per execució dels acords anteriors. Uh, intentaré ser breu i en, uh, els volia dir que les, en relació a les ordenances fiscals els impostos i les taxes regulats en ells representen un 75% de... Els del total ingressos per a sofregar les despeses totals i el missatge que volíem donar és que l'equip de govern ha fet un esforç important a l'hora d'intentar congelar i abaixar la càrrega impositiva dels ciutadans de Figueres. A mode de síntesi, els hi volia fer un petit resum. En primer lloc, en relació als impostos, hem modificat tres figures impositives, l'IBI, l'impost de vehicles de tracció mecànica i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. En relació a l'IBI, el més important és que eh, eh, no s'ha modificat, no ens hem acollit a la possibilitat de eh, l'increment del 10% del valor catastral dels béns de naturalesa urbana, d'acord amb la llei de pressupostos generals de l'Estat. Això, això implica que no es veurà modificat la factura final de l'IBI i per conseqüència tampoc eh, la de la plusvala municipal. A més, no hem modificat el tipus impositiu de l'IBI. Llavors, en relació a l'IBI, hem augmentat el límit del de, valor cartestral dels immobles perquè més famílies nombroses es puguin acollir a la reducció del 95% i 40% respectivament de l'IBI. En relació a l'IBI també hem establert una bonificació del 50% per eh, aquells eh, aquelles, eh, béns immobles de naturalesa urbana on s'instal·lin voluntàriament, sense ser obligatoris, sistemes actius d'aprofitament d'energia solar, biomassa i geotèrmica amb determinades característiques. En relació a la segona figura impositiva, l'impost de vehicles de tracció mecànica, hem introduït a l ordenança fiscal l'exenció dels vehicles per, persones de, reduïtat, per persones de mobilitat reduïda i discapacitades, tenent per persones amb, minus, amb minusvalia que tinguin aquesta condició legal en un grau igual o superior al 33%. En relació a la tercera figura impositiva, que és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, eh, continuem amb la bonificació del 95% d'aquelles obres que es consideren d'especial interès o utilitat municipal Uh, declaració del ple de la Corporació i a més aquí entenem que es consideren d'especial interès o utilitat municipal la rehabilitació de les façanes d'aquells edificis inclosos dintre de, el catàleg del centre històric Continuant amb l'ICIO seré, seré breu una bonificació del 95% per l'ús d'energia renovables i d'aquesta manera es dona resposta en aquella petició del senyor Monfort de, eh, expressada en darreres comissions informatives sobre la, els grisos que hi havia en l'aplicació d'aquesta bonificació. També amb lició una bonificació del 75% en relació a les obres de modernització de petits locals comercials i fins a 150 metres quadrats, sempre que el seu import net de la xifra de negocis no superi els 500.000 euros, d'aquesta manera bonifiquem el petit comerç enfront de les grans superfícies. En relació, aquí hi ha canvi, hi ha canvi d'impostos a taxes, en la taxa de subministre d'aigua baixem el tram per famílies numeroses, fins a 0,55 euros per metre cúbic, Llavors eh, en relació a la taxa d'escombraries i aquesta és una mesura eh, que vam adoptar pensant en una petició que va fer el, el, el portaveu del grup de ciutadans, de que fòssim imaginatius a l'hora de intentar, intentar eh, incentivar a la gent eh, o de desincentivar l'incivisme. i per tant, entenem que aquelles persones eh, i com ho fem bonificant fins a un 40% la utilització de la deixairia municipal en tots aquells residus la recollida dels quals no estigui prevista en els contenidors és a dir, estem parlant de matalassos llits, electrodomèstics olis i varis. llavors en quant a la llicència d'activitats també, també en tenim molt important i per fomentar la creació de llocs de treball pugem del 35 al 50% de la llicència d'activitats en cas d'autònoms que creïn un mínim de dos llocs de treball i que mantinguin aquests dos llocs de treball durant un mínim de dos anys. Per tant, flexibilitzem els requisits per l'aplicació d'aquesta reducció. En quant a llars infants s'afegeix el concepte de servei de menjador i d'espais familiars a l'exenció del 100% per a aquelles famílies amb risc d'exclusió social. A més, a més... Important, baixem la, la zona blava en el tram relatiu a partir de l'hora i mitja, tant zona blava i zona verda en més d'un euro, acollaadoè. Eh? no modifiquem eh, el preu de la zona verda per a residents, residentsència eh, que continua sent el mateix. Eh, a més, eh, com altres, com diem com la mesur, una de les mesures que ens, eh, de les quals estem més, més, més contents és de bonificar fins al 95% l'obertura de locals comercials en tota la ciutat i a més en el centre històric de fins a 150 metres quadrats. Per tant, això suposa en l'implantació d'un nou negoci una important estalvi fiscal en relació a la taxa de llicència d'activitats. I a més, donant... Eh, eh, Bueno, donant compliment a la necessitat intentem a la necessitat dalliberar pisos buits establim una taxa per eh, que és l'ús eh, anòmal dels, eh, dels habitatges, tal com vostès comentaven en el punt cinquè de l'ordre del dia de la sessió d'avui en compliment de lo que és la llei de l'habitatge. Eh, no em sap greu, eh? no m'extendré més. Ja saben que m'he posat a la seva disposició tenint els dictaments des de la setmana passada, els hi vam passar un PowerPoint explicatiu, els hi, els hi vaig passar jo mateix un, un quadre Excel explicatiu i em poso a la seva disposició i, i també una vegada s'hagi aprovat provisionalment aquest dictament, que esperem que així sigui, eh, en el període d'exposició al públic de 30 dies Uh, si algú li queda algun dubte intentarem fer una sessió participativa de uh, lo que és una audiència pública per explicar-li uh, a tothom les modificacions que han patit les ordenances. Gràcies. Sí, l'esmena? Hi ha una esmena, senyor Masquerra. Sí, hi ha una esmena, uh, de seguida li dic, senyor secretari... En relació a les, a les fires on te posa, eh, on te posa la jornada de l'euro per atracció hi ha d'anar eh, o qualsevol altra activitat de caràcter social i en relació pernia que i en relació també hauria una petita esmena perquè introduiríem una nova taxa per lo que, a la fira del joguet, que seria de 55 euros els el, el 5 metres lineals, o el que seria el mateix, 11 euros al metre, metre lineal. Amb un mínim de 5 metres. Amb mínim de 5 metres, sí. Gràcies. Molt bé, torn d'intervencions. Senyor Montfort. Sí, gràcies senyora alcaldessa. En el sentit del que vaig comentar també en comissió informativa, ens agradaria que, bé, entenem que és un any complicat d'eleccions, que la formació del govern ha trigat el seu, eh, hi ha hagut unes vacances al mes d'agost, que malauradament en aquest país el mes d'agost és inhàbil, i ens hem trobat a principis d'octubre aprovant inicialment les ordenances fiscals per poder donar temps a, a fer aquestes al·legacions i, i aquesta i aquesta possible negociació, però entenem que les ordenances fiscals és que Com que s'hauria de començar a treballar conjuntament amb la resta de grups municipals, si es vol tenir un ampli consens, bastant abans per arribar a una proposta inicial més que consensuada per poder donar temps a entitats i ciutadans a fer les seves al·legacions i que més a més tothom ja tingui la seva, la seva opinió formada. Uh, dit això, uh, ens estan expressant una sèrie de, de canvis, i modificacions, alguns dels quals sonen bé, alguns sonen molt bé, alguns no tant, però vaja, hi ha, uh, hi ha moltes coses que sonen bé i per tant, com que sonen bé, uh, d'entrada el, el sentit del nostre vot serà una abstenció, uh, donant així uh, oportunitat a, a presentar les al·legacions que creiem convenients, tant, tant en els preus i a les taxes com a les ordenances fiscals, i si s'atenen algunes de les peticions que farem, o la gran majoria de les peticions que farem, eh, esperem poder arribar a un acord per votar favorablement en aquestes ordenances i preus públics. Senyor Amello. Gràcies, alcaldessa. Eh, Bé, bueno, eh, senyor Maskev, gràcies per acordar-se de nosotros en el tema del incivisme. Eh, Estuviera estado también bien que se acordase de nosotros de mirar nuestro programa económico y de incentivación del empleo, que también tenemos grandes propuestas. Y, bueno, simplemente nosotros en este momento nos vamos a abstener. Eh, aprovecharemos el periodo de alegaciones y la audiencia pública para hacer nuestra exposición. Y, justamente, creemos que irá por aquí nuestra nuestras aportaciones eh, hacia el plano económico y, y de incentivación de empleo. Sí, señora Sánchez en aquest cas és de la CUP també ens abstindrem, eh, a dir també i que veiem coses de, de la proposta inicial que, que d'entrada ens agraden, d'altres no i bé, que ens hagués agradat poder poder arribar en l'aprovació inicial amb, amb un acord i amb unes propostes eh, concretes eh, tanmateix per qüestió de temps, com ja s'ha dit eh, no, no pot ser així i també com la resta de, de, de companys eh, farem durant el període de delegacions eh, una cosa més que ja el senyor Maskeva ha dit i que vam dir comissió informativa eh, animar que la, el govern i a l'àrea de participació, a que aquesta audiència pública que es faci sobre ordenances, eh, sigui, sigui participada per al màxim número de gent, som conscients que els processos de participació d'entrada poden semblar complexos o poden eh, ser poden semblar difícils de, de, de, de fer-hi anar molta gent, no? de que hi existeix molta gent, però creiem que amb una proactivitat per part del govern, que entenem que així ho serà, podem facilitar que aquestes ordenances, que no és menor per la implicació que té o les conseqüències que té sobre l'economia domèstica de moltes famílies puguin ser participades per tothom, ben explicades i ben enteses per, la, per tothom qui ho vulgui. D'acord I així, si en aquest cas ens volen eh, ens agradaria també poder eh, donar-los idees sobre, sobre participació i poder treballar junt, conjuntament eh, com fer arribar aquestes ordenances eh, el més entenedores possibles, que en que és la voluntat, a eh, la majoria de, de la gent. Gràcies. Eh, I amb això ens abstindrem. Senyora Almeda. Sí. Bé, eh, jo també m'abstindré. Eh, bé, bueno, vull dir que crec que hi ha algunes propostes doncs, que estan prou bé. I bueno, ara, en doncs, el període d'al·legacions, farem les al·legacions i a veure, no? l'únic dubte que sí que és lo de la taxa aquesta dels 400 euros per als habitatges buits, no? crec que això, vull dir, bueno, el senyor Maskev que abans doncs, m'ha atès molt amablement per explicar-me una mica i, bueno, és una mica, una mica més complexa i bueno, s'ha ofert doncs, per explicar-ho una mica més àmpliament, no? perquè no m'ha quedat prou clar, vull dir, hi la llei a veure com, com està no? però, bueno, doncs, com dic, donaré una extensió perquè crec que, que, bueno, que es pot millorar però d'entrada doncs, no està gens, gens malament eh? gràcies senyora Sí, gràcies, senyora presidenta. Nosaltres, en el mateix sentit que ja vàrem expressar en la comissió informativa, eh, sentim una música que, que sona bé, que, que ens agrada, hi ha coses que creiem que podem fer propostes en les quals eh, poden acabar de millorar molt més aquestes ordenances i, per tant, aprofitaríem aquest, aquesta exposició pública per presentar les nostres al·legacions i propostes que esperem que siguin acceptades i propicin un vot a favor. Molt bé, doncs, per part del govern, doncs felicitar la tasca feta pel regidor que ha aconseguit d'entrada una visió positiva eh, d'aquesta proposta d'ordenances per al 2016 i que de ben segur que en aquest mes i escaig que transcorrerà fins a l'aprovació definitiva d'aquestes ordenances serà el moment doncs, amb que els grups municipals que avui us, us absteniu i que per tant us agraeixo el gest doncs, que estigueu oberts a parlar i a la possibilitat d'incorporar aquelles mesures, aquells beneficis fiscals o aquelles uh, mesures fiscals que considereu que encara podríem millorar aquesta proposta i en tot cas doncs, disposats a parlar-ne. Passaríem a la votació. Vots a favor? Les menes s'ha de votar breviament. Sí. Les menen, tinc que s'aprova per unanimitat. Doncs aprovada i vots a favor de la proposta. Abstencions? resultat senyor secretari les menes aprovades per unanimitat i el dictamen s'han emès 19 vots 10 afirmatius que amb negatiu i no abstencions molt bé doncs passaríem al punt 13 aquest punt i els següents són els relatius a els honors un moment 1, 2, 3, 4... 10 a favor i 10 sí, abstencions. 10, 10, sí, sí, sí, no, sí, sí són 20 avui. Perdó, eh? M'he equivocat jo. Sí, sí, sí. Eh, per, perdonat. Sí, bueno. eh, quan es produeix empat en la votació, s'ha de tornar a repetir la votació i decideix l'alcaldessa amb el seu vot de qualitat. O sigui que s'hauria de tornar a repetir la votació i el que voti l'alcaldessa és el que s'aprova. Donat que per aquest supòsit no requeris majoria absoluta. Però, perdoni, si és majoria simple, entenc que 10 vots a favor són 10 vots a favor. Torno a demanar perdó. <ríe> Ara, em permet, he recuperat el meu, el meu temps de, de secretari. No he dit res, no he dit No, re. no volia rectificar, eh, eh, però dic si simple no són 10 vots No he dit res, no he dit res. Eh, allò que he dit és dona per no dir. Eh, S'han <ríe> només 10 vots a favor, deu eh, abstencions i s'aprova el dictament. Molt bé. Doncs passaríem al punt número 13, aquest i el, el següents És eh, els dictaments que fan referència a l'atorgament d'onors i distincions al dia de ciutat, que aquest any es cau el 18 d'octubre. I han passat per comissió del nomenclàtor, que ha dictaminat en aquest sentit per comissió informativa i se sotmet al, al plenari municipal. La primera proposta seria la relativa a d'otorgar la fulla de figuera de plata a la categoria de, de persones per al 2015 al senyor Marial Lorca i Bart, la fulla de figuera de plata. En aquest sentit, l'acord eh, proposa atorgar a Marial Orca i Bart la fulla de figuera de plata del 2015 en la categoria de persones en reconeixement a la tasca, a la tasca que ha dut a terme en favor de la ciutat, que l'ha convertit en un referent històric indiscutible de, la Figueres en el de, de Figueres en el darrer tram del segle XX. En segon lloc, autoritzar l'alcaldia a presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calgui per l'execució de l'acord anterior. En aquest punt, i tal com es va manifestar en la comissió del, del, nom, del, del nomenclàtor, doncs, la proposta que anava avalada per un gran nombre d'entitats de, de la ciutat i d'associacions de veïns també, doncs eh, proposa l'atorgament de la fulla de Figuera de Plata a la categoria de persones a l'exalcalde i eh, empresari de, de la ciutat, el senyor Marial Orcaibard, no tant per la seva activitat eh, política o de, de pertinença a partit, sinó per la seva activitat doncs, la o per, per la seva contribució en el en la configuració de la Figueres eh, eh, moderna a partir de l'any 80 i, i fins a l'any 95. Eh? El, el pas de, de Vilaciutat en aquest sentit, amb la construcció de la majoria d'equipaments municipals que encara avui dia s'estan doncs, utilitzant a la ciutat, com són els equipaments esportius, l'edifici de serveis municipals de la, de la Ronda Firal, la compra de la Torre Galatea, la compra de la, de la Casa Natal de, de Salvador Dalí i molts altres eh, que en el currículum que portàvem a la comissió del, del nomenclàtor s'ha doncs, eh, considerat adient atorgar-li aquesta fulla de figuera de, de plata de la ciutat senyora Sánchez Bé eh, sobre... Faré una reflexió general sobre aquest punt i els següents que comença per fer autocrítica cap a eh, nosaltres mateixos pel fet de que ve en el... En, en, les, en aquests guardons i en aquests reconeixements que es fan a persones, entitats o al mèrit esportiu no, nosaltres no hem presentat cap proposta eh, el període de, de temps tampoc en aquest cas fem autocrítica i també ens agradaria que des de l'àrea de participació també es fes certa autocrítica per no fomentar la participació de la ciutadania, de les entitats, a presentar a través d'una instància propostes de persones i entitats que puguin, que puguin tenir aquests, aquests reconeixements. Eh, començant per aquí, eh, per aquest, principalment per aquest motiu ens, ens abstindrem en el cas del senyor Maria Lorca i no hi votarem en contra. Perquè, de fet, des de la CUP, el que, eh, davant d'una proposta de donar un guardió als, a l'exalcalde de Figueres, que ho va ser des del 1983 fins al 95, eh, no, no ens agrada. El senyor Marial per des del punt de vista de la CUP, eh, representa eh, un... Bueno, va representar a banda de que va tenir una gestió com a alcalde polèmica que va portar coses que no s'han citat per exemple al seu currículum a una qüestió complexa i i que de fet hem arrossegat fins a dia d'avui, que és la qüestió dels terrenys on l'actual eh, ja ha construït l'antic la, màxim de, de la carretera de Roses, que va portar a un contenció judicial amb l'antic alcalde Armenguer, que va portar a, a obligar els propietaris, eh, els mateixos propietaris que ja ens han citat en aquest ple, haver de fer una compensació a l'Ajuntament de Figueres, i que a més a més aquesta compensació va acabar portant el senyor Santivila a eh, acabar construint i fent una... una requalificació de terrenys públics per a per construir una escola privada. Per què dic tot això? Perquè entenem que el senyor Maria de més enllà de la seva activitat eh, com a ciutadà i com a membre de diferents entitats, com a alcalde, eh, va defensar els interessos d'uns pocs, com ja hi estem acostumats amb alguns dels governs que han passat per aquesta ciutat, i no la majoria de eh, la ciutadania. Entenem que no és un model, de no és un perfil... Eh, que es mereixi un guardó en aquest sentit, a banda de que, per exemple, entre el seu currículum i altres coses que ja he dit, des de l'esquerra independentista, es va ser molt crític amb la seva voluntat de recuperar la plaça de Toros per, per tornar-hi a celebrar festes taurines, i en aquest cas es va fer una campanya que alguns de vostès recordaran, en què eh, se l'anomenava eh, eh, el Niño de los Naranjares. Més enllà d'això, i amb tot el respecte cap a la seva persona, eh, repeteixo, votem, fem una abstenció, perquè reconeixem la nostra i fem autocrítica eh, pel fet de no haver proposat cap altra persona en el període en què es podia fer, però no ens agrada eh, les, eh, el, eh, el seu perfil, especialment pel caire polític i per haver defensat, com ja he dit, els interessos d'uns pocs, com ja hi estem acostumats, en detriment de, dels interessos de, de la majoria. He eh, ditt això després també en altres qüestions sobre la resta de guardons, gràcies. Alguna intervenció més al respecte. Doncs passaríem a, a votació la proposta de, de l'attrucament de la fulla de Figuera de Plat, el senyor Lorca. vots a favor. Abstencions? Resultats, senyor secretari. Són més 20 vots, 17 afirmatius, cap negatiu i 3 abstencions. Molt bé, el 14 és el relatiu atorgar a atorgar la fulla de figuera de plata en aquesta ocasió en la categoria d'entitats a la Fundació Privada Altem. La Fundació Altem... Es proposa l'atorgament d'aquesta fulla de figuera de plata en reconeixement de la tasca que ha dugut a terme des de l'any 1968, per tant, eh, 45 anys. No. 47, 47, per.47 47 anys a l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l'Alt Empordà, havent esdevingut un centre de referència en aquest àmbit. Vist l'informe de l'activitat que es desenvolupa aquesta fundació, de la qual es desprèn que és una entitat sense ànim de lucre, que té 300 persones amb discapacitat intel·lectual i, i o trastorn mental i que compta més de 200 professionals per la seva atenció. Ofereix serveis d'habitatge, ocupacionals, laborals i de lleure, a les persones ateses amb l'objectiu principal de millorar-ne la seva qualitat de vida, favorint i promovent serveis que garanteixin els recursos necessaris per a la seva integració, tant social com laboral. Per als altres motius que estableix el dictamen, es proposa al ple de l'Ajuntament de Figueres l'adopció dels acords següents, atorgar la fundació privada Alte la fulla de Figuera de Plata de 2015 en la categoria d'entitats, en reconeixement a la tasca que des de l'any 1968 du a terme a l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l'Alt Empordà, havent esdevingut un centre de referència en aquest àmbit. Autoritza l'alcaldia presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calgui per l'execució de l'acord anterior. Hi ha alguna intervenció al respecte? Tothom està d'acord amb l'atorgament d'aquesta fulla de figuera Figuerada Plata, la categoria d'entitats? doncs Queda aprovada per unanimitat i el 15 és l'atorgament al senyor Albert Gurt Pujades, el títol de ciutadà d'honor. En aquest sentit es proposa l'atorgament de, del ciutadà d'honor, el senyor Albert Gurt, en reconeixement en la seva trajectòria esportiva, però també la seva relació amb Figueres com a exemple de ciutadania de compromís polític, cultural i cívic amb la ciutat. El senyor Albert Gurt se li va atorgar amb anterioritat distincions, ja que l'any 1955 va obtenir la fulla de Figuera i des del 1999 l'Estadi Municipal d'Atletisme porta el seu nom. Segons el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament, el reconeixement més adient per homenatjar tota la seva trajectòria vital i la seva relació amb la ciutat de Figueres és atorgar-li la, la distinció del ciutadà d'honor. Uh, vista la seva biografia, que s'adjunta a l'expedient, es proposa al ple de l'Ajuntament atorgar a Albert Gur Pujades, el, el títol de ciutadà d'honor en, re, en reconeixement a la seva trajectòria esportiva i també a la seva relació amb Figueres com a exemple de ciutadania i de compromís polític, cultural i cívic amb la ciutat. Autoritzar l'alcaldia presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calgui per l'execució de l'acord anterior. Per tant, entenem que... Sí, senyora Sánchez. Eh, bé, faig intervenció en aquest punt, el podria fer en el, en el següent, però també té relació amb l'anterior punt, amb el, de, amb el número 13. Eh, ho vaig dir en comissió informativa i realment, repeteixo, em sap molt greu l'actitud la, i la resposta que vaig rebre per part eh, de, de membres del govern i d'altres de eh, membres del, del ple, eh, sobre la qüestió de, de gènere. Ens agradaria veure en aquest llistat ciutadanes d'honor, ciutadanes que es mereixin, Tenien i moltes a la fulla de figuera de plata, inclús la d'or. Ens agradaria veure, Eh, que hi ha una perspectiva de gènere en aquest Ajuntament a l'hora de fer aquests, eh, atorgar aquests, eh, aquests reconeixements, que són ben merescuts, i no poso en el cas concret eh, del senyor Albert Gurb. Eh, tenim, eh, fem cinc, bé, bueno, atorguem tres guardons a tres persones i una a una entitat. Eh, aquestes tres eh, persones eh, són homes perquè us han fet una idea i perquè no és allò que sigui una dèria o és molt fàcil dir aquestes coses i simplement dir-los a Fulles de, de Figuera de Plata, a la ciutat de Figueres, eh, 28 han estat atorgades a, a homes, només 7 a dones, i d'aquestes 7, 3 han estat atorgades a les dones i als seus marits. Eh, creiem que, evidentment, el patriarcat i eh, la igualtat, l'avenç en igualtat de gènere no es farà gràcies a atorgar fulles de figuera de plata des de part, per part de l'Ajuntament de Figueres, però sí que en considerem que tots els gestos, tots els passos que es facin cap a la igualtat i cap a la perspectiva de gènere en aquestes qüestions són positius per avançar en aquest sentit. I agrairíem eh, que, que es fes i que es tingués en compte, traslladem això a tot el ple, traslladem això també també a la comissió del nomenclàtor, que al cap i a la feia és qui fa les propostes i traslladem això també a totes les persones i entitats que poden, com dèiem abans, proposar noms de persones i animem a que tinguem, eh, equilibrem aquesta desigualtat també en el llistat de, de reconeixements i per descomptat també en el llistat de carrers eh, de la ciutat de Figueres eh, pel que fa al nomenclàtor. Gràcies. Molt bé. Alguna altra intervenció al respecte? Doncs també en aquest cas per unanimitat t'atorgaríem la distinció de Ciutadà d'Honor, el so, senyor Albert Gurt, coincidint a la vegada que doncs, tenim la sort de, de tenir-lo viu, atès que fa 100 anys, el mes de febrer de l'any que ve, per tant, eh, considerem també idoni. Doncs, és com una convalidació democràtica eh, d'aquella fulla figuera de, de plata que se li va atorgar el 1955, doncs, molts anys després, és una convalidació democràtica d'aquest reconeixement el punt número 15 16 és el relatiu atorgar eh, dues persones en aquest cas també en relació a l'esport el senyor Antonio Ujivert Cosí i Lluís Collsoms la medalla al mèrit esportiu en la categoria de plata en reconeixement els mèrits i esforços esmerçats en la fundació del club Tenis Figueres l'any 1966 ara que es commemora a eh, el cinquantè aniversari de la fundació d'aquesta entitat. Vist el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Figueres, que estableix que les medalles al mèrit esportiu distingeixen a les persones o entitats de la ciutat que hagin destacat pels seus èxits en l'àmbit esportiu o pel fet de la, o per fer de l'esport un vehicle d'integració i de participació, així com haver eh, potenciat el vessant lúdic i formatiu de les diferents activitats esportives, visc Antoni Givert i Lluís Collsoms, en tant que fundadors del Club Tenis Figueres i impulsors dins d'aquest club d'una llarga trajectòria de promoció de l'esport i organització de tornejos esportius de primer ordre, són mereixedors d'aquest reconeixement. La Comissió Informativa General proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents, atorgar a Antoni Givert Cosilla i Lluís Collsoms la medalla al mèrit esportiu a la categoria de plata en reconeixement als mèrits i esforços esmerçats en la fundació del Club Tenis Figueres l'any 1966 i en tota la trajectòria de promoció de l'esport del tennis a la ciutat de Figueres i a la comarca de l'Alt Empordà. Autoritzar l'alcaldia a presidència perquè arregli tants actes i gestions com calgui per l'execució de l'acord anterior. El senyor secretari em podrà, que ja a l'anterior m'he quedat una miqueta intranquil. al tema de l'Alt Tem, en tant que vicepresident de l'Alt Tem, no sé si tenia que haver extingut i en aquest també perquè el senyor Lluís Coll és tio matern. Doncs em considera abstès. M'agraeixo. Sí. Ja Atorgats els honors i distincions de la ciutat, aniríem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és el dictamen relatiu a aprovar les bases i convocatòria de concurs per la provisió d'un lloc de treball de director o directora de Seguretat, Cohesió i Emergències Socials. Senyor Masquef, regidor de Recursos Humans. En data de 16 de juliol de 2015, el ple de l'Ajuntament va crear una plaça de director de Seguretat, Cohesió i Emergències Socials dins de la plantilla de personal directiu i així mateix va aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball, L'article 17 de la llei 7 barra 2007, de 12 de juliol de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic estableix que la designació del personal directiu ha d'atendre principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat i es durarà a terme mitjançant procediments que garanteixin la pública concurrència. Per tot això, aquesta Comissió Informativa General proposa que per delegació del ple adopti els següents acords. 1. Aprovar les bases que han de regir el corresponent concurs de mèrits. 2. Doncs, convocar concurs de mèrits per la provisió d'un lloc de treball de director, directora de Seguretat, Cohesió i Emergències Socials com a personal directiu de l'Ajuntament en contracte laboral especial d'alta direcció. Sí, un fort. Sí, no voldré, <coughs> perdó, no voldré ser reiteratiu amb els arguments que ha exposat el grup municipal de compromís durant totes uh, aquestes setmanes, aquests darrers mesos, uh, simplement dir que um, per part nostra, el que fa falta poca falta fa de seguretat, cohesió i emergències socials és més personal de serveis socials, segurament més personal de seguretat i segurament potser més treballadors socials i més educadores socials. Uh, per tant, no veiem ara mateix la necessitat de contractar aquest càrrec directiu, i per tant el nostre vot no serà, no serà favorable. Alguna altra intervenció? Senyor Amello. Gracias alcaldessa. Eh, bueno, eh, para ser coherentes, nosotros tampoco daremos apoyo. Eh, esto es parte de lo que queda de aprobar del CART y PAS. Eh, nosotros no estábamos conformes con, con lo que se aprobó en aquel momento por lo tanto tampoco daremos tampoco daremos apoyo a este a este punto. Supongo que lo aprobarán con los votos del gobierno, más alguno que quedará por ahí suelto, pues supongo que así será y ustedes deciden cómo se organizan, a nosotros nos parece bien, pero este punto no lo vamos a apoyar. Señora Buea. Gracias. Uh, bé, com ja es pot pressuposar, per coherència amb el vot contrari al model de gestió gerencialista, votarem en contra d'aquest punt. I a més, volem posar sobre la taula i aprofundir una reflexió que ja vam avançar a la Comissió Informativa, en la línia que apuntava el senyor Xavier Montfort. Crear una figura directiva a la qual s'atribueixen alhora les funcions de seguretat i cohesió social ens sembla un plantejament erroni per diverses raons. Primer, parteix d'un priorisme que és associar a delinqüència i pobresa, un supòsit que caldria matisar perquè també existeixen delinqüents amb corbata i sovint són els més perillosos. Una segona raó, també important, potser la que més, és que pensem que posar l'accent en l'acció policial com a eina per solventar els problemes de cohesió social no és una bona estratègia de futur. És evident que la crisi sistèmica en què vivim empobreix la població, desfalta aixec social i genera inseguretat. Tanmateix, atacar les conseqüències sense encarar les causes ens porta a una situació de Pensem que ja que han decidit crear un càrrec directiu específic per atendre la seguretat, la cohesió i l'emergència social, Seria més idoni buscar un perfil d'expertesa en l'àmbit del treball social, del desenvolupament comunitari i de la promoció econòmica cooperativa. Per fomentar la cohesió social a Figueres, que bona falta fa, pensem que la línia de treball estratègica i de futur és la que procura, procura solventar les causes, les desigualtats econòmiques, les desigualtats d'oportunitats, la gatització dels barris i la desintegració social i aquí la clau de volta és apostar política, econòmica i creativament per, dinamitz per la dinamització comunitària, partint d'experiències d'èxit en altres municipis i per tant votarem en contra. el medo? Sí, bé, jo no hi donaré suport tampoc a aquest alt càrrec com tampoc li vaig donar doncs, el mes passat en el ple que es va aprovar doncs, el de serveis urbans. Eh, dit això, eh, a veure, el de serveis urbans, espero... Vull dir, bueno, no, no, avui s'aprova una altra cosa, però avui sí que vull comentar-ho, el del ple passat, doncs aquest de serveis urbans, espero que bueno, tinguin un regidor que cobra doncs, de mitja dedicació i que ell també porta aquesta àrea d'urbans, doncs, entre el regidor, el senyor Quinfelip i l'alt càrrec, doncs, tinguem una ciutat modèlica, perquè ara actualment fa fàstic. Eh? Realment, no és que jo, sinó que diu tota la ciutadania del carrer, i per tant, doncs, espero que, evidentment, hem de donar un temps, no?, cinc mesos, sis mesos, però que dius, bueno, realment, doncs, aquesta despesa que suposarà tant el que cobra el senyor Quinfelip i el que cobrarà el directiu, doncs, serveixi perquè la nostra ciutat sigui modèlica. I, bueno, I espero, doncs, eh, com dic, no hi donaré suport doncs, a aquest altcàrrec també eh, tampoc espero doncs, que també en uns mesos doncs, tinguem tot el tema de seguretat, vull dir, tot el tema de la Guàrdia Urbana, que realment jo crec que sí que s'ha de posar fil a l'agulla perquè té, hi ha verdaderament molts problemes allà dins, doncs bueno, si aquesta persona ho ha de solucionar i tot el tema de la cohesió i, el, i les emergències socials, doncs, bueno, doncs poder d'aquí vuit o deu mesos o un any diré endavant, doncs no poder un, sinó que anirem a buscar un altre, perquè realment han solucionat tots els problemes. Però com que jo ja porto-te aquí, doncs, eh, bueno, ja he estat l'anterior mandat, he vist que no ha estat així, que hem tingut doncs, la part política i la part gerencial i no ha donat el resultat esperat, ni per mi que ho he vist de dins, ni per als ciutadans, doncs, bueno, doncs, no hi tinc prou confiança, però no està això. Si veiem que això varia, doncs, com dic, doncs diré aquí al ple, xapó, endavant. Gràcies. Senyora Lletó. Sí, gràcies. a Nosaltres, tal i com ja vàrem manifestar en el ple de Cartipàs, no estem d'acord en aquest model i consideràvem que dels tres càrrecs directius que es presentaven, només n'hi havia un que per nosaltres tenia cert sentit, que era el de serveis urbans i pel qual en el ple passat hi van votar a favor. En aquest cas, no el considerem del tot necessari i, per tant, hi votarem en contra. Sí. Senyor Caselles volia contestar. Sí, gràcies, alcaldessa. A veure, crec que no, ja no pertoca no? tornar-nos en embrancar si fa falta si no fa falta per la definició, però el que sí que podem parlar i posar sobre la taula, i li agraeixo la intervenció de senyora Boer, perquè vostè va aconseguir doncs, que m'ho mirés altra vegada, les bases, de final estem parlant d'unes bases doncs, arrel de la Comissió Informativa. Jo no, no si repassem les característiques del lloc que estem, que estem oferint de les bases que, que, que avui aprovarem no puc compartir pràcticament res del que, de la intervenció que vostè ha fet poc també del senyor Montfort perquè no, aquí no estem plantejant solucionar els problemes que té la ciutat a base d'una un, solució policial de cap de les maneres vostè s'agafa el que li convé i emet un judici de valor per sembrar doncs davant de tots nosaltres la inoportunitat que hagi aquesta persona el que hem de fer és mirar bé aquestes bases i mirar bé quina és la feina que ha de fer aquesta persona a veure, ja només del títol ens diu director de seguretat, cohesió i emergències socials, no només de seguretat però si ha de fer de tot això alguna cosa de seguretat deu haver de saber i algun problema de seguretat tenim en les competències d'aquesta persona perquè jo recordi eh, anem dia sí dia també a la part oest de la ciutat doncs, a veure què passa amb, amb els consums d'energia estem demanant doncs, poder entrar en els domicilis tenim un problema de, eh, de tràfic i ho hem de solucionar doncs evidentment necessitem una persona que conegui al voltant d'això però és que de manera molt llicenciat en dret? Sí. Per què? Doncs perquè un llicenciat en dret l'aspectre és molt ampli de coneixement de totes les lleis que són d'aplicació per solucionar aquests problemes. Les que són de seguretat però que també tenen a veure doncs, amb, amb emergència social. I afegim criminologia? Sí. Per què? Doncs perquè té un ampli coneixement per exemple de qüestions penitenciàries que estan afectant directament en aquest barri. No és només anar a perseguir, és que el dret penitenciari ens ajuda doncs, a veure com podem fer que famílies que estan separades per ingressos a presó, doncs, per exemple, puguin, puguin ajudar-hi. No? Estem parlant d'experiència jurídica i social en administració pública, en qualsevol administració pública, no només local. Per què ho fem? Doncs perquè quedi obert a alguna persona que provingui del món judicial. perquè? Perquè la solució no és només social, no és només aportar... Eh, el que és doncs, l'assistència, sinó que és ser capaços de combinar les, tots, els, tots els actors que han d'intervenir en l'enorme problema que tenim a, a l'oest de la ciutat i que s'ha escampa, escampat a tota la ciutat, doncs persones que tingui coneixement de totes les administracions que s'hi han d'implicar perquè nosaltres sols no ens en sortirem pas. No és social, home, jo crec que, perdoni, Protecció, demanem que tingui algun, algun coneixement específic de protecció a la infància, alguna cosa i tindrà a veure també amb la qüestió eh, social. Demanem també que conegui violència de, que, les problemàtiques de violència de gènere. Tot això no és només policial, és el que està passant en aquesta zona de la ciutat. I demanem també, i són estrany, civil, català, esclar que ho demanem, perquè hem de poder intervenir en el que són famílies, en el que són tuteles, en el que són tot un seguit de qüestions que tot plegat fa que el conglomerat que proposem en aquestes bases i que fins i tot li diria que no sé si hi ha gaires persones que puguin assolir una bona nota aquí, veurem què és el que hi ha ens servirà per poder començar a desencallar tot això, però òbviament ha de ser una persona que conegui tota la problemàtica i és molt variada des de social a policial a judicial i eh, en, el pur, en el sentit més pur d'assistència el que té veure el que veure amb, amb les polítiques de violència de gènere que és un, un dels altres objectius més que clars que tenim com a ciutat i, i com a govern. Per tant, jo em sembla que qualificar que només és una solució policial va una mica més enllà de la, de la realitat, senyora Bue. Sí, senyora Bue. Bé, en primer lloc jo en, en cap moment he negat que, que, que existeixen problemes de, de seguretat, és evident, i a més he incidit en que justament la crisi econòmica en la que vivim, l'empobliment de la població, genera un desteixit social i pot fer que augmenti aquesta sensació d'inseguretat. Tanmateix, vostè m'ha donat la raó, al final l'estratègia és aliar les conseqüències d'una realitat socioeconòmica que, que viola la, la ciutat. No? Les conseqüències, en aquest cas, vostè posa molt èmfasi en les conseqüències delictives i de problemes de seguretat. En tot cas, jo crec que és important que es treballi la qüestió de les causes. i per treballar les causes significa que cal generar polítiques, que vagin en la direcció de pal·liar les desigualtats socioeconòmiques, de vertebrar els barris eh, i de dinamitzar-los comunitàriament i cooperativament. Això és anar a l'arrel la, la, i a les causes que poden després generar possibles situacions conflictives d'un altre tipus. Per tant, Uh, molt bé és la seva proposta, nosaltres no estem d'acord amb aquesta proposta directiva gerencial, no, no ens sembla un bon model i pensem que el que s'hauria de fer és des de l'àmbit de serveis socials i treballant transversalment totes les àrees de l'Ajuntament, l'àrea d'educació, l'àrea de cultura, l'àrea també de seguretat ciutadana i totes les àrees, obrir un altre tipus de, de treball amb, una, amb un altre enfoc. Bé, doncs passaríem a votació la, la proposta. Vots a favor? Vots en contra? Resultats, senyor secretari? S'han de més 20 vots, 11 afirmatius, 9 negatius i cap d'abstenció. Molt bé, passaríem als assumptes urgents. En aquest punt es plantegen... Tres assumptes urgents i dues mocions d'urgència. Sí, senyor Monfort. Sí. sí, en el punt de la transferència de crèdit... Prèvia consulta amb el senyor secretari i m'absentaré perquè una de les baixes afecta. Va. Doncs passaríem a aquest punt primer, senyor Monfort, si, si vol sortir, si us sisplau. El primer punt que passa per assumptes urgents seria una proposta d'alcaldia de modificació de crèdit per eh, generació d'altes de, de partides i, conseqüentment, també donar de baixa certes partides. Es donen d'alta les següents partides. Una partida de 35.059 euros per implantació d'una caldera de biomassa al Cei, Pous i Pagès. Una partida de 813.933,30 euros per al projecte d'urbanització del carrer Joan Arderius. Una partida de 45.298,89 euros per eh, cobrir les despeses derivades dels aiguats del novembre de 2014. Una partida de 89.865,55 eh, per reformes urgents en el cementiri. Una partida de 6.000 euros en conservació i reparació de vies públiques. I una partida de 9.000 euros en conservació i reparació d'escoles i una partida de 30.000 euros en activitats i festes per Nadal i Reis d'aquest 2015. Es dona d'alta un ingrés de quotes d'urbanització del carrer Joan Arderius per valor de 813.933,30 euros, i es donen de baixa les següents partides, una partida de 35.059 euros a una partida existent que deia que la facció de dependències municipals, que és la que genera alta a la caldera de, de biomassa, una partida de 45.298 en 89 euros del fons de contingència, que és la que genera alta les despeses del, dels aiguats del, del novembre de 2014, una partida de 59.865 en 55, construcció, tanca, cementiri i vi vilatenim, i una altra partida de 30.000 euros de millores cementiri de Figueres, que aquestes dues són les que generen alta eh, reforma de, de, del cementiri. Una partida de, de 15.000 euros, despeses és festival Acustiqueta, i una partida de, que és la que ha permès generar alta a la conservació i reparació i la conservació i reparació de vies públiques, entre aquesta de l'escola la, és l'atenció urgent d'aquesta ampliació del pati de l'escola Carme Guards, que s'està fent actualment, i una partida també és baixa, una partida de manteniment i millora de programa de recursos humans de 30.000 euros, que no s'ha realitzat aquesta anualitat i que es passarà l'any que ve, per donar d'alta l'activitat de les, les activitats de, de Nadal. Aquest seria les altes i baixes corresponent a una modificació de crèdit, que entenem necessària per a arribar a desembre amb les actuacions que tenim previstes a abordar. Senyor Mello. Nosotros en este punt nos vamos a abstener. Eh, agradecemos las explicaciones que se nos ha dado en la Junta de Portavoces, pero no, creo que no hemos tenido tiempo suficiente para poder evaluar lo que esto supone. Entonces en este momento nos abstendremos tónmelo también como un voto de confianza, creemos que, bueno, si ustedes consideren que es oportuno, en este momento tampoco queremos oponernos, a partir de ahí también nos hubiese gustado tener más tiempo para poderlo hablar con el grupo y ver cuál era la decisión final que tomábamos. Doncs entenc que hem de passar a votació la proposta, vots a favor? Sí, perdó, la urgència per unanimitat. I el dictamen, vots a favor? tensions. Resultat, senyor secretari? Shan només de nou vots en 10 afirmatius, cap negatiu i noves tensions. Un segon assumpte urgent seria el relatiu a ratificar el decret d'alcaldia, pel qual es concorre al programa Joves per l'Ocupació del Servei d'Ocupació de, de Catalunya. Té la paraula el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies. Bé, és un altre programa, com el que hem vist anteriorment en el punt número 3, que permet el, donar ocupació. En aquest cas, un programa d'experiència professional per a l'Ocupació juvenil a la Catalunya, Joves per l'Ocupació, Preveu accions d'orientació, formació i experiència professional per a joves en situació d'atur, menors de 25 anys, amb baixa qualificació i amb dèficits formatius. Combina una sèrie d'accions d'orientació, formació professionalitzadora, mínim de 150 hores i màxim de 300, i ofereix l'oportunitat d'accedir a un contracte de 6 mesos en empreses col·laboradores. Les empreses compten amb, per això amb una subvenció del 100%, del salari mínim interprofessional que com sabeu està en 648,60 euros. Sol·licitem atendre a 40 joves de la comarca amb una subvenció màxima per tant de 166.090 euros per aquestes accions d'orientació, formació i seguiment que es desglossen en el dictamen i que no es llegiré perquè són concretament aquestes accions que es pretén portar a terme. Per tant, el que es pretén és aprovar, prendre part en aquesta sol·licitud davant el Servei d'Ocupació de Catalunya, concorre a la convocatòria per a aquests ajuts de realització de programa d'experiència professional, joves per l'ocupació, a la convocatòria 2015, demanant aquesta subvenció de 166.090 euros. Aprovar el document adjunt, la memòria tècnica, i aprovar una aportació de l'Ajuntament de 32.280 euros per cobrir els costos salarials del personal tutor, destinant 25.000 en l'exercici 2016 i 6.456 en l'exercici del 2017. Aprovar que la despesa no subvencionable relativa a la indemnització de final de contracte dels dos tutors dels programes s'hi destinin 1.109 euros sotmetre l'acord de rectificació del Ple municipal. senyora Sánchez bé simplement volíem fer una intervenció en el sentit de, de la urgència i de la complexitat del tema i donarem suport perquè entenem que, que és un programa interessant eh, per als joves, és un programa d'ocupació que ens ha explicat, és un programa que la documentació que ens han, que ens han fet arribants l'han fet arribar avui, eh, té més de 15, unes 15 pàgines i que és un decret que va ser signat el 24 de setembre i l'hem rebut avui considerem que és innecessari esperar eh, una setmana a enviar aquesta documentació perquè els grups municipals puguem treballar els temes amb temps. Eh, recordem que el, diria que la majoria dels que estem aquí a l'oposició no tenim dedicació exclusiva, per tant treballem, eh, per tant necessitem temps i, i en el nostre cas, a més a més, som assemblearis i cal que eh, consultem eh, les propostes que en aquest cas fa el govern eh, de forma col·lectiva. Llavors, pregaria és una demanda que el senyor Joan Font ja havia anat fent repetides vegades, que eh, en aquest cas, a més a més, que això que està signat el 24 de setembre, que no hi ha cap necessitat d'una urgència en, en aquest sentit. Llavors, hi votarem a favor. Eh, si us plau, eh, necessitem una mica de, de celeritat i d'agilitat en fer-nos arribar a les informacions. rebut també eh, en, en dia d'avui i he passat una nota a la persona que ens l'ha enviat a tots amb eh, el sentit de que eh, aquests temes que els faci arribar amb la deguda premura per poder-los estudiar i tindre el, tot el temps eh, i poder tindre capacitat d'opinió quan arribem aquí. Gràcies. Ai, perdó, hem d'aprovar l'urgència per unanimitat i eh, hem de sotmetre votació, entenc, o, o queda... Sí? Doncs eh, sotmetríem a, a votació al punt. Vots a favor. Abstencions. Resultat, senyor secretari. Més 20 vots, 18 afirmatius que negatiu de les abstencions. Sí, senyor Mello. Sí, per explicació de vot. Eh, bueno, simplement no es m'abstenido por un poco por lo que ha comentat la senyora Sánchez. Eh, entrando en urgencias, siendo tan extenso, es difícil evaluar. El decreto tiene buena pinta, lo hubiésemos votado a favor, pero nos hubiese gustado tener más tiempo para poder evaluar y para poder ver exactamente de qué se trataba. Simplemente nos hemos m'abstenido por ese motivo. El tercer punt de, de l'apartat d'assumptes urgents seria una proposta d'alcaldia i presidència relativa a nomenar representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats. Si recorden el plenari anterior vam aprovar una sèrie de representants i vam dir que la resta d'òrgans que quedaven per nomenar volien modificar els estatuts o prendre els acords que calguessin de manera que els representants de l'Ajuntament no, no necessàriament haguessin de ser membres electes sinó que poguessin ser persones eh, civils, ciutadanes, designades per cada un dels representants electes. En aquest sentit estem treballant eh? i esperem poder-ho portar al plenari del mes de novembre però en el plenari hi ha tots uns efectes especials aquí a la meva esquerra entre la tos i no sé què doncs en aquest sentit hi han dues comissions on és necessari nomenar els representants perquè han d'operar, eh, ja, han, han de prendre acords en aquests propers dies. Per tant, en aquest plenari portaríem el nomenament de membres del del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament i el nomenament dels membres del Consell Escolar Municipal, el Consell d'Educació de la Ciutat de Figueres, sens perjudici que aquests propis representants puguin ser canviats per representants eh, civils quan tinguem el marc normatiu pre previst perquè ho siguin. Es proposa nomenar representants a l'Ajuntament al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament la senyora Maria del Mar Casas en representant del Grup Polític de Convergència i Unió, la senyora Agnès Lledó Saus, en representació del grup municipal d'Esquerra Més, el senyor Lluís Armengol Sobiràs, en representació de la, de la candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu, el senyor Afons Martínez Puig, en representació del grup municipal socialista, la senyora Maria Àngels Olmedo de Listal, en representació del grup municipal del Partit Popular, de Catalunya, i el senyor Héctor Amelló Montiu, en representació del grup municipal Ciutadans Figueres, i el senyor Xavier Montfort Peligero, en representació del grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres. En el Consell Escolar Municipal, Consell d'Educació de la Ciutat de Figueres, es proposen nomenar representants la senyora Maria del Mar Casas Honrado, regidora, el senyor Francesc Coranyes Zafra, regidor, la senyora Maria Perpinyà Fortunet, regidora, senyor, la, la senyora Montserrat Boé Genís, Regidora, el senyor Fons Martínez Puig, regidor, i la senyora Maria Àngels Olmedo de l'Estal, regidora, el senyor Antonio Pérez Márquez, regidor, i el senyor Xavier Montfort Peligero, regidor. Aquesta seria la proposta que es, que es proposa al ple, així com autoritzar l'alcaldia perquè realitzi els actes i gestions que caldeguin per l'execució dels acords. S'aprova l'urgència per unanimitat pel motiu que ha esmentat, que és necessari que comencin a reunir-se i a prendre acords, i entenc que també és aprovat per unanimitat atès que s'ha... Ah, senyor Mangou Sí, gràcies eh, i votarem a favor, evidentment però volíem fer una, una simple observació eh, fa uns dies varen fer eh, convocats pel, pel regidor senyor Cruanyes una, una reunió eh, en els caputxins tractant del tema dels refugiats i va sortir el tema del Consell de, de Cooperació i solidaritat. No? En aquell moment eh, jo personalment vaig fer una proposta que em va semblar que era acceptada eh? i per tant en tot cas la torno a repetir perquè aquí, aquí és el lloc on s'ha de efectivament doncs, eh, fer. I és que donat que, el, que aquest Consell no és un Consell decisori sinó que és consultiu eh, seria bo que hi poguessin participar sobretot per la situació en què estem avui pel fet d'haver-hi una problemàtica amb els refugiats que un moment o l'altre ens arribarà doncs que, que aquest Consell de, pels efectes del, quan està aquí el tema de, dels refugiats qui puguin assistir hi entitats que no formen part del Consell entre altres raons perquè no poden ser-hi perquè en els seus estatuts no hi ha alguns dels, del, dels requeriments que es necessiten per estar en el Consell de, de Cooperació com és fer projectes de cooperació per tant, la petició concreta és que, eh, enomen en que es faci la convocatòria eh, respecte a temes concrets de, dels refugiats, que es faci també la convocatòria a aquelles entitats de la ciutat que treballen amb aquest tema i que varen mostrar en aquell moment la, la, la voluntat de participarè. Gràcies. Sí, Sr. Cluany. Veuen, aquesta reunió efectivament va sortir aquesta qüestió. Uh, no podem parlar d'un acord en la mesura que no era una, una reunió de la qual se n'alabessin no cap mena de conclusions efectivament com dieu el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament és un òrgan, ja llegeixo textualment, de participació sectorial en funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la promoció de la cooperació internacional per al desenvolupament dels països del tercer món. Una de les coses que es va pandejar aquest dia és que aquelles entitats que no tenen dintre de seu, dels seus objectius o dintre dels seus estatuts aquesta cooperació directament relacionada al països del tercer món, però que sí que poguessin estar involucrades en l'acolliment d'aquests refugiats, doncs podrien ser convidats. No poden ser-ne membres, entenc, en la mesura que és un nombre limitat primera que han de complir amb aquest requisit, i a més a més, està limitat un màxim de 8 les entitats que formen part més enllà dels representants municipals. Però tal com es va dir en aquesta reunió, no tant com a membres, diguem-ne de ple dret d'aquest Consell, sinó en les reunions que hagin de fer operatives per tractar aquesta qüestió, no hi ha cap inconvenient perquè aquells que es considerin que poden aportar, doncs hi siguin convidats i escoltats. Donc Entenc que s'aprova per unanimitat l'urgència del punt i també per unanimitat la, la proposta d'anomenament. Passaríem a les mocions d'urgència. Una primera moció és la, la presentada per eh, la CUP, el grup municipal de la CUP, per la creació de la comissió de seguiment de la implementació de la llei 24-2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Té la paraula la senyora Natàlia Sánchez, portaveu de la ULSA. Senyora Bué. Sí. Uh. Bé, abans de procedir a llegir la moció volíem fer una petita esmena que en el text que almenys que, que ens han passat hi ha dos punts finals que s'haurien d'excloure el punt 2 i 3, que estan marcats, per acord a, a, a la Junta de Govern, que així s'ha acordat, de portaveus, de portaveus perdó. Bé, <ríe> <ríe> ah, Bé, la qüestió de l'habitatge és molt important. Avui s'ha posat sobre la taula, aquí en el ple, que és una, una qüestió essencial a nivell social a la ciutat i, i pensem que seria molt important que, que aquesta moció s'aprovés que cal començar a posar fil a l'agulla amb aquesta qüestió i crear una comissió transversal, àmplia, que, que pugui abordar la, la implementació de la ILP, que al cap i a la fi és un imperatiu legal. Eh, dit això, procedeixo a, a llegir la moció. La llei del 24 de 2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat 29 de juliol. Aquesta llei, vigent des del 6 d'agost i fruit de la mobilització ciutadana, dota les institucions de mecanismes d'actuació per aturar desnonaments produïts tant per execucions hipotecàries com per impagament de lloguer per paralitzar els talls de subministraments bàsics, electricitat, aigua potable i gas, i per mobilitzar el parc d'habitatges buits per destinar-los a lloguer social. Els ajuntaments, juntament amb la Generalitat de Catalunya, tenen una gran responsabilitat a l'hora d'emprar les disposicions de la llei per garantir el dret a l'habitatge. La importància d'aquesta llei rau en les garanties jurídiques que posa a disposició de les institucions per afrontar el problema de l'habitatge. La recent publicació de documents jurídics per part de la plataforma d'afectats per la hipoteca per sol·licitar la paralització dels desnonaments conforme a l'esmentada llei, i la també recent eliminació per part del Govern municipal de la Comissió técnico i Social d'Atenció als Afectats pels Desnonaments, permeten que l'Ajuntament de Figueres faci un pas endavant en relació a la implementació d'aquestes mesures urgents. Per aquests motius, el grup municipal de la candidatura d'unitat popular proposa al ple l'aprovació dels següents acords. 1. Crear la comissió de seguiment de la implementació de la llei 24-2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, amb les característiques i funcions que destaquem a continuació. La comissió estarà integrada per les entitats i fundacions del sector, plataforma d'afectats per la pobresa i la hipoteca de Figueres, Taula Energètica de Figueres, Càritas, Creu Roja, ONG Tallers, Fundació Sergi i Associacions de Veïns, pel Col·legi d'Advocats de Figueres, per Serveis Socials, pel Govern, pels partits de l'oposició. La comissió sol·licitarà a la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya informació i formacions específiques, guies i protocols d'actuació per als professionals de Serveis Socials, el Col·legi d'Advocats i les entitats del sector per als correctes assessoraments i aplicació de la llei. La comissió estudiarà i crearà un pla d'actuació per a la mobilització del parc d'habitatges buits per a destinar-los a lloguer social, conforme als mecanismes que contempla la llei. La comissió es realitzarà un seguiment global de l'aplicació de la llei 24-2015 dins els òrgans implicats amb l'aplicació de la llei. I, finalment, la comissió es reunirà mensualment. Bé, insisteixo amb el que he dit al principi, pensem que, que és, és urgent, és urgent per la, per la població més vulnerable de Figueres començar a implementar les mesures d'aquesta ILP i demanem a, a tots els membres del ple, de, del govern i dels altres grups que la subscriguin. Gràcies. Intervencions dels altres grups per part d'algun grup. Senyora Perpinyà. Nosaltres donarem suport en aquesta, en aquesta moció, evidentment. Uh, només volia uh, remarcar un parell de coses que, donat que les mocions han de ser curtes, i em sembla que aquesta ho és, uh, volia fer esment dels preàmbuls que aquesta llei uh, ens exposa. No? Hi han unes coses que crec que són molt importants i que, aprofitant doncs, la benentesa, farem una mica de pedagogia, pedagogia social i pedagogia d'esquerres. Aquesta és una nova llei però que, que neix d'una realitat vella, és a dir, d'una situació social eh, d'emergència important. És una, és una llei que en, en el seu preàmbul doncs, ja ens indica que Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per aquesta crisi, amb, amb un major nombre d'execucions hipotecàries i desnonaments, les execucions hipotecàries aquests desnonaments han comportat en molts casos no només la pèrdua de l'habitatge, sinó també l'adquisició d'aquest deute exorbitant. Un 67% dels 16.008 desnonaments que es produeixen al 2013 a Catalunya estan relacionats amb l'impagament del lloguer. I una altra dada a afegir important, que és que des del 2008 l'electricitat ha pujat un 60% i l'aigua un 66%. Aquest empitjorament d'aquesta situació d'emergència social, aquesta escassetat d'ajudes que arriben i que reben aquestes persones afectades, contrasten amb aquests ingents beneficis obtinguts per entitats financeres i per les empreses de subministrament. Per tant, una conclusió ràpida de la necessitat d'aquesta llei ve donada doncs, perquè no s'han aplicat les lleis que s'haurien de, de, de, de, de basar en la Constitució i, evidentment, també l'Estatut. Per tant, nosaltres, com a grup municipal, pensem que aquest municipalisme, aquesta acció municipal ha de vetllar perquè aquesta nova llei sigui aplicada, al peu de la lletra, que asseguri i garanteixi aquest habitatge, aquests subministraments com a drets bàsics de les persones, donat que volem una Figueres més justa socialment i que vetllarem perquè sigui així. Era res, un apunt a la, a anar a la vostra moció. Passaríem a, a votació a la... Bueno, entenc que l'urgència s'aprova per unanimitat i passaríem a la, a la votació de la, de la moció pròpiament. Vots a favor? Vots en contra. Resultats, senyor secretari. S'han de més 20 vots, eh, 11 a favor i 9 en contra. Sí, per part del tinent d'alcalde i portaveu del... No, senyor secretari, és al revés. S'han sí. eh, de més 20 vots, eh, no a favor i ons en contra. Ara. Doncs per part de, del portaveu del, del grup sisalista, tinent d'alcalde, en aquest cas d'emergència de, social, però com a explicació de vot compartida pel, pel grup de Ciu i explica el perquè d'aquest vot negatiu que en cap cas és en quant al fons de la, de la qüestió. Sí, ja, gràcies senyora alcaldessa, eh, bueno, és la resposta a les seves intervencions. A veure, eh, nosaltres els hem demanat en Junta de Portaveus que això quedés sobre la taula amb l'objectiu de poder eh, consensuar una comissió que funcionés, una, funció, una comissió que no s'acabés convertint com anterior en un espai de debat en el que en un moment determinat doncs ja es trenca abruptament, es fan unes fotografies i es diu que no fa absolutament res aquesta comissió. Mirin, per part nostra el que tenim ganes és que funcioni la comissió i presentant la doncs moció poc abans amb un seguit de, de punts que vostès ens està demanant, que en podem compartir la meitat, però crec la meitat o la totalitat, però crec que primer hem de parlar amb totes aquestes entitats, algunes de les quals han sortit abruptament de l'anterior comissió. No sé si voga ensè o no. Això, això és el primer que hauríem de fixar. Segon en quant a l'aplicació de la ILP i és clar que volem aplicar la ILP la, la llei que surt òbviament i com més, com més de pressa millor. però això tampoc hem de deixar que plani sobre aquesta sala que no s'està aplicant a verure, sí que, que s'està fent el màxim, el màxim de bé possible és veritat que el reglament municipal estableix per exemple en les qüestions, en les qüestions energètiques uns topalls però el reglament també uns topalls a la despesa de l'Ajuntament eh, perdonin que és tard i vull anar de pressa però també és cert que el reglament estableix doncs que per criteri tècnic es van cobrint totes les despeses i òbviament això és el que s'està fent no, no es deixa a ningú sense, sense energia hi ha diversos convenis amb Endesa i evidentment fisser-se no talla no l'aigua hem d'acabar d'ajustar la qüestió que té a veure amb, amb, amb Iverdroga en definitiva jo el que els vull dir i a pesar de que aquesta moció no ha, no ha sortit endavant doncs que els convocaré el més aviat possible per poder-ho fer i per poder crear una comissió de seguiment al voltant d'això una comissió en la que puguem compartir el coneixement, quines són les dades socials, les dades municipals al voltant també de l'habitatge. Farem un estudi per saber exactament el parc de pisos que hi ha, la situació doncs, en aquest moment habitacional a Figueres, li estava comentant, és fresc d'avui, ha estat i ja els he dit abans, ha estat a la Diputació, la Diputació té interès en això i ajudarà els municipis tots a realitzar aquests estudis. Doncs nosaltres ens acollirem parlarem en aquesta comissió de la gestió dels serveis socials i en, en relació a l'habitatge, i ho farem amb tots vostès, i ho farem amb les entitats que tinguin interès en ser-hi. Encararem el problema amb els bancs, de la relació amb els bancs, de dir, bueno, en aquest moment, la setmana que ve, i els avanço, hi ha entrevistes en dues entitats que han mostrat interès en poder cedir, cedir habitatges. En definitiva, volem compartir les experiències, i si convé, no cada mes o cada 15 dies. Ara hem de hem d'acotar bé que s'hi fan aquesta comissió perquè no acabi, siguin, no acabem tots frustrats com l'altra vegada i al final siguin només titulars al diari al voltant d'una cosa tan i tan sensible i mentrestant des d'aquí m'agradaria llançar un missatge de tranquil·litat eh, encara que s'acabi de, de dictar aquesta llei a Figueres els serveis eh, socials treballen perfectament i ningú ningú es queda amb una situació doncs precària o sense, sense subministraments o sense el sostre a risc, com els he dit en forces ocasions d'una despesa molt alta per part de l'Ajuntament, per exemple en pensions, tot això hi hem de posar solució, ara bé fem-ho d'una manera eh, dintre aquest més treballem i constituïm la comissió i comencem formalment si cas que no és veritat el que diu l'exposició, diu la recent eliminació no, no està eliminada està simplement que s'ha de cobrir per als regidors i per les persones que poguessin desitjar-ne formar part de la comissió tècnico-política, però eliminada no està, va quedar sense efecte. En definitiva, jo els convido que ens assentem, parlem del que vostès ens deien, però d'una manera més sossegada i que vagi el proper ple, eh? tampoc per tinc tindemorar i afegir que mentrestant no passarà res, eh, res en relació a les necessitats habitacionals i d'emergència. Gràcies. Eh? Sí, senyor Mengol. Sí, gràcies. Eh, analitzar el que va passar a la Comissió Tècnica Tècnico-Política ens portaria... Bueno, pot ser el, el que queda de nit, que deu ser poc. No o sé, sigui, ja he perdut una mica la noció, de, la noció del temps. Però el que va passar allà és per parlar-ne. Però varen passar moltes coses, i perdó, lo de la fotografia em sembla que és totalment és totalment impropi. perquè si algús va fer fotografies gràcies a la Comissió Tècnica o Política va ser què govern. Si algú se'n va fer va ser serè govern. El fet de què algunes entitats i alguns partits marxéssin de, de la comissió va ser perquè havia arribat amb un cul de sac, entre altres coses, entre altres coses, perquè no teníem aquesta llei, ni teníem les possibilitats d'actuar que tenim ara. Per tant, no hi, no hi ha possible comparació, entre la situació que teníem en aquell moment i la situació que tenim ara i perdre com s'està perdent fa quatre mesos que està constituït aquest Ajuntament eh, vostè mateix no sé si puc dirigir-me directament és que no ho sé exactament però eh, en, en manifestacions públiques eh, en notes de premsa sortides d'aquest Ajuntament ha parlat de la creació d'una nova comissió I el, i el fet és que vull dir que la Comissió Tècnica Política no existeix no, no, no ens faci ara no ens faci despistar, no existeix perquè entre altres coses no està dintre del, de la llista dels òrgans col·legiats que venim aprovant aquests dies, ha desaparegut de la llista penso que és no, una, no haver aprovat aquesta, aquesta moció és una oportunitat perduda que ja sé que la recuperarem perquè la, la comissió que ens oferirà l'equip de govern serà molt semblant amb aquesta, perquè no pot diferir d'aquesta, serà molt igual per tant tot el temps que estem perdent és temps perdut Portem 4 anys? Estem parlant... Mira, en aquesta, en aquesta mateixa comissió es va parlar moltes vegades dels 300.000 euros i es van deixar, i es van tornar a deixar. I... En aquest moment tenim els instruments, tant per allò que no podien fer, perquè hi havia, una, una, hi havia unes condicions que eren pràcticament impossibles de complir en quant a la compra dels habitatges, com amb la resta de, de, de mecanismes legals que en aquell moment no teníem i en aquest moment sí que tenim. Per tant, si, si realment des del govern es vol donar una resposta positiva en aquesta problemàtica ens hem de posar de seguida però és que no hi ha, no hi ha ni una setmana més a perdre, perquè són setmanes que són vitals per a la gent que està patint aquesta... aquesta. Ja us sé que, que, que Serveis Socials està fent molt bé la seva feina no, ningú en aquest, en aquest ple ningú els ha criticat fins avui ningú els ha criticat però sí que sabem que una cosa és fer la feina segons els esquemes que estan previstos i l'altra cosa és redirigir aquests esforços, donar més més més més capacitats, donar més diners, donar altres... Les, les entitats que han, que, han, que han posat en marxa aquesta, que va, que, les responsables de la presentació d'aquesta ILP ja han fet molta feina i segurament que en l'Ajuntament ja han rebut una sèrie de quaderns on expliquen realment com s'ha d'aplicar aquest ILP. Jo dic perquè els hem rebut tots i per tant jo crec que l'equip de govern també els ha rebut. Es tracta de posar-los en marxa, és que és tan senzill com això. Gràcies. Senyor Mangol, i, i acabo perquè acabarem polemitzant al costat una, el, sobre una cosa que al final és una realitat eh, que és molt dura, però no, no, depèn, no depèn aquest mes de que les coses millorin quan a l'emergència habitacional, no depèn de què provem la comissió que avui vostè ens està proposant. El que jo li proposo és que fem una comissió que tingui una vigència i una durada en el temps més llarga, que acotem què és el que discutirem, en aquesta comissió i que no ens limitem sincerament a crear una comissió formada, acabarem fent una capelleta al cap de quatre dies enfadant-nos tots i posant-nos una medalla o un... Sí, senyor sí senyor, sí, senyor Armengol, li dic sincerament, fem les coses ben fetes, no fem les coses a cop d'emoció, jo l'emplaço que ens assentem i fixem quins han de ser els objectius de la comissió, però no ens perdem en voler-ho fer molt de pressa, aquí mateix vostè ha fet un llistat d'entitats que jo no sé ni si volen ser i que avui tenim molt clar que abans que hi siguin no vindran amb unes expectatives que puguin acabar frustrades per després acabar a cops de fanal, el diari, al voltant d'una cosa tan delicada i tan punyent com és aquesta. Res més que això, jo no, no els hi demano res més que un mes per al proper ple, res més. Doncs, així ben, ben desestimada està la moció i fem-ho més ben fet. Hi hauria una segona moció d'urgència, que és la, la presentada proposta del grup municipal de Convergència i Unió, moció de suport al president Mas, l'ex l'exvicepresident Ortega i la consellera Rigau, amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9-N. Té la paraula el portaveu del, del grup Municipal de Convergència i Unió, el senyor Cruanyes. Gràcies, alcaldessa. Procedeixo a la lectura. El 9 de novembre de 2014 i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes van ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes van acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l'Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l'Estat, va ser carallar-se contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han rebut la imputació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització del 9-N i han estat citats a declarar durant el proper mes d'octubre, en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de l'afusellament del president Companys. Se'ls acusa de quatre delictes, desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació, amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense precedents a l'Europa del segle XXI. Per tot el que s'exposa, el grup municipal de Convergència i Unió proposa en el ple l'adopció dels següents actes acords. Primer, expressar el nostre suport al president Artur Mas, l'ex vicepresidenta Joan Ortega i la consellera Irena Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Segon, denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics. Tercer, reformar el compromís de l'Ajuntament de Figueres amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. I quart, enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del govern espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del pacte local pel dret a decidir si n'hi ha, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals. Senyor Monfort. Sí, gràcies senyora alcaldessa. El nostre vot serà favorable a l'aprovació d'aquesta moció. Ja uh, estima que s'estigui imputant aquestes tres persones per haver fet organitzat una bottifarrada i no per haver organitzat un referèndum vinculant que és el que tots esperàvem que, que passés. Però bé en tot cas, el nostre vot favorable, tot i, tot i no compartir com va, què va acabar siguent el noena. Senyora Sánchez, vostè volia intervenir? Sí. Bé. Primer de tot, dir-li que, que 2.344.828 catalanes sortissin a votar, malgrat no fos el referèndum que tots volíem, dir-li a Botifarrà una falta de respecte. Bé, però de tot cas és un comentari que ja sé que no puc fer la resta de, de membres del ple que no sigui al uh, govern. Bé, pel que fa aquesta moció, des de la CUP ja hem uh, manifestat la nostra solidaritat i uh, el nostre suport en aquest sentit a les persones uh, imputades per l'organització del 9 de novembre, però com hem manifestat en Junts de Portaveus, hi ha unes esmenes que volíem afegir i que han estat declinades, però que igualment ens agradaria uh, manifestar públicament aquí, perquè entenem que que aquesta moció eh, i aquest suport cap a, en aquest cas, el president Mas, eh, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau, va més enllà de les persones que són imputades i que eh, ens hauria agradat que fos un clam al cap i a la fi per la reivindicació democràtica de totes les persones que, són, que han posat en risc eh, la seva condició i la seva, inclús la seva dignitat per defensar la democràcia i per defensar els drets humans. I en aquest sentit, en el punt 2, ens hauria agradat que per part de Convergència i Unió hi hagués suport en afegir, en el punt que diu l'escassa qualitat democràtica d'un estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics, aquí ens hauria agradat afegir tant a representants electes com a persones particulars per impulsar processos democràtics.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 En el punt quart, ens hauria agradat que haguéssim tingut el detall cap a tots els figarencs i cap a les entitats sobiranistes d'aquesta ciutat en adaptar la moció que els ve donada de Barcelona a la realitat figarenca. De pacte pel dret a decidir, formalment no n'hi ha. Ara d'entitats que treballem i que treballen per, eh, per aconseguir aquesta llibertat i que treballen per eh, els drets democràtics del país, eh, sí que n'hi han i moltes. Per últim, ens hauria agradat afegir un, dos punts més en el sentit del que ja he argumentat, que seria un punt número cinc, que diria així, donar suport a totes aquelles persones i organitzacions que sigut represaliades, imputades o detingudes per intentar exercir els seus drets polítics en la defensa de múltiples causes. Algun exemple, totes les persones que van ser identificades eh, per posar les urnes en el multi del referèndum, per decidir totes aquelles coses que moltes vegades queden eh, encallades en les institucions. I ens hauria agradat també afegir un punt número 6, Eh, que digués instar la Generalitat a que no es personi com a acusació particular en tots aquells casos lligats a l'exercici dels drets polítics i els drets eh, humans. Eh, en aquest sentit, tots aquests punts que, que he llegit ara mateix han estat eh, denegats. Tanmateix eh, votarem a favor perquè des de la CUP tenim molt clar que, que la solidaritat ni es pot exigir eh, ni és a canvi de res. I ens hauria agradat trobar també aquesta mateixa actitud uh, a l'altra banda. Per això, sempre hi arreu, des de la CUP, som i serem solidàries amb totes aquelles persones que lluitin per ampliar els drets democràtics i no només amb algunes. Gràcies. Sí, senyor Amello, sisplau. Bueno, indudablemente nosotros no, no vamos a dar soporte. Tampoco voy a entrar demasiado en el tema porque es que, a ver, que este imputado no significa que sea culpable, solo es lo que tendrán que determinar los jueces. Entonces lo que va a tener es la oportunidad de defenderse ante la justicia. Eso va a empezar después el punto 2 aquí habla de las casa calidad democrática del Estado de de un estado bueno pues algo como tan a calidad democrática como que estamos votando cada dos años o como partidos que proponen la ruptura de españa eh, se les permite presentarse sin ningún tipo de problema y conforme aquí todas las visiones están representadas cosa que cosa que defiendo y, a, y apruebo y me parece muy bien porque así tiene que ser eh, entonces reafirmar el compromiso con el derecho democrático de un pueblo de Cataluña decidir libremente, pues como acabo de decir estamos decidiendo cada pocos años a nadie se le prohíbe votar y a nadie se le prohíbe hacer absolutamente nada, incluso este país permite referéndus pero permite referéndus dentro de la legalidad entonces si todo se funciona dentro de la legalidad, pues entonces no pasaría absolutamente nada, pero como no se, no se respeta la legalidad, pues entonces es lo que sucede eh, nosotros ya he dicho no vamos a dar soporte y tampoco este tipo de mociones, pues bueno, pues realmente eh, no nos representan y i no, no, jamás li darem ni, ningún tipo d'apollo. Senyor Monfort. No, simplement per comentar-li al company Hèctor, que vaja, és el que comentava jo, que estiguessin imputats el president i, la, i els consellers Senyor que sigui... Senyor Monfort, no es pot eh, establir converses amb, amb els companys del, del ple... Ah, no. Bé. Parli doncs, en, en, general. Va, doncs parlo, parlo en general.. Em reiteré em reiteré doncs, amb el que, doncs, que explica abans que vaja que estiguessin imputats per una consulta vinculant eh, no legal, perquè sobre estan imputats per una eh, consulta legal, que es va fer un procés participatiu legal. Per això vull dir que al final eh, no té, entenc que no té coherència. señora Mello, habla general y dirigiéndome al aire. si eh, es si es un si, es un, si, es un proces, si es un proceso legal y esto y está todo bien no habría que preocuparse absolutamente de nada porque no pasará absolutamente nada. Por lo tanto, oye, la justicia decidirá darle soporte o no, pues yo no se lo voy a dar. Sí, algún otro. Altra... Señora Lladó, si es pla. No, yo no, només voldria dir que Sí. Que la resposta judicial no respon a la voluntat popular no és una nova demostració de que necessitem un estat independent i, per tant, el nostre vot serà favorable. Senyor Casellas. Senyora alcaldessa, bé, nosaltres, és ben coneguda la posició de l'Agrupació Socialista de Figueres al voltant del dret a decidir i la posició favorable de l'Agrupació Socialista al voltant del dret a decidir, no obstant, des del, mes, del suport més ampli que puguem imaginar-nos al president Mas, a l'exvicepresidenta i a la consellera Rigau, perquè creiem que és important que, que, que el tinguin, ens abstindrem. I per una altra cosa ben senzilla, mirin, jo mateix vaig anar a votar a la consulta, dir que, que, que, que podrien, doncs, en fi, no? allò que dèiem que, que tots tots hi vam participar, tots erim culpables, no em recordo com anava, però sí que nosaltres no compartim doncs, el punt 2 dels acords, diu, denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un estat que fa un ús partidista de les institucions. Bé, sense entrar en colors polítics, nosaltres considerem que l'estat en si no és, no és, és qui mana l'estat del color que sigui i en el moment que sigui, recordant la, la conversa que teníem abans, senyora senyora Natàlia, no? Vull dir, creiem, nosaltres no creiem que falti... Eh, qualitat democràtica, pensem que si de cas les coses s'han de fer més ben fetes i en qualsevol cas s'ha doncs, d'aprofundir en la democràcia per això ens abstindrem si nosaltres aquest punt fos redactat diferent i votaríem, votaríem a favor Senyor Toro Recupero el micròfon que m'he carregat l'altre en aquest sentit estic absolutament d'acord amb el fet de que el punt segon Eh, parla d'un estat quan és, eh, són de, és determinat govern d'aquest estat que està actuant de determinada manera. N Estem parlant de una, tres persones, una de les quals és membre de Unió Democràtica i eh, la persona a més que va organitzar aquesta eh, consulta, eh, el secretari general també era membre i es va fer en ple convenciment de que eh, el dret a decidir el poder expressar les voluntats Eh, és quelcom que eh, és intrínsec eh, qualsevol de nosaltres. Ara bé, el utilitzar políticament, i recordem que aquesta situació es produeix perquè es produeix una denúncia i actua la justícia, és el, aquesta part de l'Estat, aquest govern de l'Estat, aquestes persones concretes que actuen d'aquesta manera. I entenem que eh, solucions polítiques es han de donar a problemes polítics, i situacions jurídiques mereixeran una, una resposta jurídica, però aquest no és el cas, i per tant, a pesar de que ens agradaria que aquí parles del Govern de l'Estat, votarem a favor de, de la moció. Bé, doncs passaríem a... Sí senyor... És que jo no sé si la senyora Sánchez ha presentat esmenes o no. Les he presentat a la Junta de Portaveus no, no. i han dit que no les votarien. En tot cas, sí, les presentem no, no. Es que i les, les votem. Esmenes, les esmenes les presenten en el ple... Jo... Entesos, no, i... doncs sí, votem-les. Sí, doncs, en primer lloc votaríem l'urgència, entenc que per unanimitat. No, no, no. Doncs votem no, no, no. l'urgència... L'urgència, vots a favor de l'urgència. Uh, abstencions, vots en contra. Resultats, senyor secretari. Sobre l'urgència sense més vint vots, set afirmatius, quatre negatius i cap abstenció. Ara votaríem l'esmena proposada per el grup municipal de la CUP. Vots a favor de l'esmena. Vots en contra de l'esmena. és fàcil és complicat abstencions resultat senyor secretari en relació a l'esmena 6 eh? afirmatius 11 negatius i tres abstencions i ara passaríem a votar la moció doncs, que queda amb el redactat plantejat inicialment vots a favor de la moció Ara m'he perdut jo. I vots en contra. Molt bé, doncs resultats, senyor secretari. S'han només vingut, 3 afirmatius, 4 negatius i 3 extensions. Hi ha una tercera moció... Sí, señora Mello. Que también es para saberlo, eh, en cuanto a la enmienda, a nosotros realmente no nos define ni el voto a favor, ni el voto en contra, ni, ni la abstención. Entonces, para otra vez que pues, estemos en esta situación, <risa> ¿podemos salir? No pasa nada, da lo mismo. Si es una abstención. Si salen es una abstención, si no votan es una abstención. Sí, solo hay tres possibilitats en el catálogo. Si sí, sí, no, no. Bueno, yo... sí, sí, no volen que conste com a extensió, el que han de fer es, abans de començar la discussió del tema, sortir de la sala de decisions. Molt bé. Hi ha una tercera moció eh, de suport al Correllengua, Figueres 2015, per la proposta de la, de la CUP. Bé, bé la, la proposta és uh, uh, de la Coordinadora d'Associacions per la Lleua Catalana i la presentem al grup municipal d'Esquerra Republicana i, i de la CUP. Eh, bé, seré, seré a veure la moció de suport al Correllengua de Figueres 2015, exposició motius. Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones nouvingudes. Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més recentralitzadores, des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalana fins a la llengua i que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu, atesca el desig d'una gran majoria del poble català d'assolir l'estat propi que ens obrirà al futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d'Ajuntaments, Consells Comarcals, Associacions i Societat Civil en general,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 És obvi, animar a tothom a, a donar-li suport i una de les qüestions importants són aquests 19 anys de reglament d'aquest Corre Llengua Figueres que ha tingut una llarga tradició per part de moltes entitats i organitzacions de, i persones dels quals moltes estan avui aquí presents a, a donar-hi suport i a donar-hi des de l'Ajuntament i també des de les entitats i des del carrer en aquesta expressió i reivindicació de la llengua catalana eh, des de Figueres també. Voleu intervenir? El jo primer. Fet, eh, nosaltres i votarem a favor, però serà avui que anàvem de vots crítics, però amb, amb un vot crític. Eh? <ríe> Sempre hem anat hem estat a favor del correllengua, però em permetran que matisi, perquè és que no me'n puc estar a l'exposició de motius, no la compartim, almenys en una frase que diu atès el desig d'una gran majoria del poble català de d'assolir l'estat propi. Oh. De diumenge passat no hi era pas la gran majoria em sembla que aquesta frase com a mínim poca afortunada si m'ho permeten eh, algú ho havia de dir cal, cal que entregui a la discussió sobre què és una gran majoria quins són els resultats d'una participació no cal uh, passarem a la uh, senyora Olmedo Bé, eh, no hi donaré suport a aquesta moció, tot, bueno, hi ha el, el contingut que hi ha coses que no m'assemblen. Ara el que sí que està clar és que reivindico evidentment la llengua catalana, vull dir que no, no podia ser d'altra manera, però bé, bueno, en tota l'exposició doncs, no, no hi estic d'acord. Eh? Gràcies. Doncs passaríem a la votació de la moció. Eh, S'aprova per unanimitat l'urgència? És que és el 19 de... No, no s'ho no votarem. Doncs votarem l'urgència. Vots a favor de l'urgència. Gràcies. Vots en contra de l'urgència. I ara votaríem el contingut de la moció. Vots a favor de la moció. Vots en contra de la moció. Resultats, senyor secretari? Eh, sobre l'orínge s'han més 20 vots, sense afirmatius, quatre negatius i cap extensió. I sobre la moció s'han més 20 vots, sense afirmatius, quatre negatius i cap extensió. Molt bé. Passaríem a l apartat de... Perdó, senyor Amélio. <coughs> Gracias, señora alcaldesa. Eh, bueno, desde nuestro punto de vista, esta, esta moción es un ejemplo de… Bueno, pero antes de que nos sobran los tres primeros párrafos y por una vez coincido con el señor Casellas, lo tendré que celebrar después, eh, los tres primeros párrafos me sobran todos. Eh, este es un ejemplo de lo que nosotros consideramos que se está utilizando la lengua no para, para lo que es, que es una, la, la lengua es para, para buscar la cohesión, sino justamente para, para separar y para y, y para lo no que no vayamos todos juntos. O sea, reivindicar la lengua catalana, por supuesto, para eso estamos en Cataluña y es, y es una de nuestras lenguas, pero es una lengua tan común como lo puede ser el español o el castellano. Entonces, utilizar utilizar la lengua de esta manera… Pues, señora Mello, ¿tendría desde, que explicarle el, el sentido del voto o no, pues por eso, ¿no vos, hacer vos, un debate vosotros. político? Bueno… acabat l'apartat d'Assumptes urgents, doncs passaríem a, a precs i preguntes. Eh, començaríem per senyor Montfort. Sí gràcies, senyora alcaldea. A mi m'agradaria fer un preg... Bé, primer de tot un agraïment per, per la Comissió informativa de fa tres setmanes que vam fer una sessió eh, informativa de, sobre la sala Edison i sobre el, el projecte de rotonda de la plaça del Sol agrair el senyor Falgueres que va venir va fer una gran explicació també el senyor Josep Ciurana arrel això de l'explicació de, de, de la rotonda de la plaça del Sol va tornar a sortir la reivindicació inicial eh, de la qual deriva aquesta construcció d'aquesta rotonda que era la construcció de dues rotondes més una l'alçada de, de l'antic hipermercat, que més o menys i una a l'alçada de la pujada del castell eh, amb, bueno, amb la carretera de Barcelona. En tot cas, el, la meva intervenció és un prec que és, eh, si us plau intentem que quan l'Estat eh, cedeixi aquesta carretera a la ciutat, eh, aporem totes les possibilitats perquè es construeixi aquestes tres rotondes i no només la de la plaça del Sol. Eh, entenem que és complicat, que ja hi ha una negociació avançada, però, ostres, ens sobte que hi hagi diputats, concretament del seu, del seu partit, que ostres, que, defensin, que demanin desdoblaments com la carretera de Llançà, per exemple, i no puguin apretar perquè Foment construeixi aquestes tres rotondes abans de cedir la via a Figueres, que això sí que creiem que sí que és una prioritat, no pas el desdoblament de la carretera nacional 260 de, de Figueres a Llançà, per exemple. Per tant, el prec és si us plau, insisteixin a Foment perquè fagi aquesta obra. i si us plau, parlin amb els seus representants a Madrid perquè no defensin aquest suplement de la carta sinó que defensin coses que nosaltres creiem més importants com pot ser la construcció d'aquestes dues rotondes, a Figueres. Bé, en aquest sentit, eh, jo crec que vam explicar també àmpliament diguésin com s'havia arribat a la possibilitat de que el Ministeri de Foment incorporés aquesta rotonda amb pressupostos de... De, de 2015 i aquí és una qüestió de, de concepte. L'Avinguda Salvador Dalí des del punt de vista municipal o Nacional 2 des del punt de vista del, del Ministeri de Foment és considerada ja efectes pràctics per part del, del Ministeri una via urbana. Efectes reals i efectes teòrics no és, és una Nacional 2 perquè no està entregada al municipi però ells ja la, la conceben com una via urbana i d'aquí aquest plantejament directe de, eh, que entenien que podien arribar a realitzar aquesta rotonda de la plaça del Sol, que l'han encabit a pressupostos de l'Estat com a millores a l'entorn de la plaça, no, no com a construcció d'una rotonda eh, a, a la Nacional 2, sinó com a millores, i en aquest punt doncs, era un plantejament eh, realista el de, si voleu, podem fer aquestes obres de millora eh, a la plaça del Sol, i sense cap compromís per escrita. Tampoc l'Ajuntament no, no ha aprovat cap conveni en aquest sentit, però la, la seva voluntat és que ha fet aquesta rotonda, doncs la, la via sigui recepcionada per l'Ajuntament i passi a ser una via urbana. En aquest sentit ja el manteniment i la construcció de, de rotondes correspondrien al, a l'Ajuntament. Una altra cosa és una Nacional 260, eh, que en aquest, que el diputat deu Defensor el desdoblament, però realment ja sí que les consideren fora de trama urbana, i eh, consideren que sí que encara és qüestió plantejable al Ministeri de Foment. Des del punt de vista municipal vàrem, vàrem accedir, eh, vàrem dir, doncs bé, endavant eh, la rotonda de, de la plaça del Sol, davant d'aquest plantejament, de dir, però supostàriament tres rotondes, el Ministeri de Foment ara mateix no, la, no les farà. I això se'ns va dir obertament. Com a millores es pot encabir el 2015 aquesta rotonda de la, de la plaça del Sol. L'opció era acceptar-la, o no acceptar-la, tampoc ens han obligat jurídicament mitjançant signatura de cap conveni, però sí que amb tota transparència manifesto doncs que eh, la voluntat és que un cop acabada aquesta rotonda, el ple de l'Ajuntament, si s'aprova per majoria, recepcionarà doncs aquesta avinguda Salvador Dalí, de manera que ja puguem fer-hi les obres que desitgem nosaltres, eh, realitzar-hi el manteniment que desitgem des del municipi i la sinalització que desitgem des del municipi aquest és el, el motiu d'aquesta doncs, única rotonda en la, en la plaça de, del Sol i aquest compromís del, del Ministeri de Foment El senyor Amello Bueno, el otro día estuvimos hablando con algunas entidades deportivas, nos comentaron que habían tenido diferentes reuniones con el concejal de deportes eh, parece ser que les habían comentado varios proyectos que tenían entre manos eh, y nos comentaron que le habían preguntado por las pistas que se que están entre los dos pabellones sobre la posibilidad de cubrirlas con algún tipo de material que no fuese o sea que se pudiese volver a retirar y les habían comentado que les dían algo y que todavía no sabían que todavía no sabían nada y nos preguntaron que si podíamos preguntarle por el tema Gracias, señora alcaldesa. <coughs> señora Nejo de todos he sabido la falta de espacio deportivo que tenemos en la ciudad. Estamos estudiando y trabajando con los arquitectos municipales para intentar solucionar estos problemas. Tenemos encima de la mesa diferentes propuestas, diferentes opciones. Estamos viendo colegios, gimnasios, naves, patios para tapar, para cubrir. Como usted bien dice, hace 10 días escasos me reuní con cinco presidentes hockey patinaje artístico volei basquet y me propusieron, me dieron una idea que era cubrir, como usted dice con una enorme carpa una de las pistas que tenemos en la ciudad bueno lo agradezco, es una idea más, está todo encima de la mesa también entiendo la impaciencia que tienen los presidentes por tener más espacios deportivos pero pero estamos hablando de inversiones con dinero público y hay que estudiarlo todo, todo con mucho cariño y detenidamente antes de dar una respuesta. Ellos lo saben, también se lo he explicado, ¿eh? me arruino con ellos continuamente. Es lo que le puedo decir. ¿eh? Por parte de la CUP, señora Sánchez, ¿tenéis alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta, gracias. El Partido Popular, si es plau, señora Almeda. A veure, sí, eh, bueno, fa uns dies que va sortir doncs, bueno, el tema doncs, a la premsa que bueno, que es s'havia imputat el senyor Josep Maria Riera per al cas Manga. No? Llavors, bueno, només si podia donar a vostè una explicació que bueno, doncs, perquè no se l'ha apartat, no, no no entrarem pas aquí a debatre el tema. No? Vull dir que estava imputat, ha sortit i llavors vostè... No, una rectificació, no està imputat, eh? No, només bueno, està imputat. Això... No, no no està imputat bueno, jo la informació que tinc és que sí bueno, pues, deixem-ho doncs. és igual no, no vull dir, ho ha de deixar bueno, és ella vull dir que ja està, no. No, no, o sigui no, no està imputat Va, doncs no. a dir que les informacions doncs, que surten a la premsa bueno, i els comentaris vostè vostè va sortir di que li donava suport. Però no, no, hi, ha, hi ha un informe de, de vigilància del, del Servei de Vigilància duanera que amplia l'informe de l'any 2013, 1313, 13, 13, eh, en referència doncs, a, a, unes, a, a uns correus electrònics eh, d'un ordinador de l'any 2010. Eh? Per tant, hi ha, hi ha una ampliació d'informe que s'ha dirigit a la, a la jutgessa del jutjat de, de Lugo, que és la que ens aquesta investigació. Però,